سيئة في عمالنا من يهده الله فلا مضيلا ومن يهده فلا هاليا أشهد أن لا إله إلا الله وبرك لا شريك له وأشهد أننا محمد العبد والسوح اللهم سبع على سيدنا محمد وعمل سيدنا محمد مبارك السليم أمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إني من المسلمين سبحان الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. Allah Subhanahu wa SMS saya bagi kelama dia Lepas tu dalam Facebook tu dia Mesej saya ke Jadi Pembelian tu dia yang saya start saya Siang-siang lama pulang pulang Saya ajar berdikital Sekejap lagi bila dia datang Seorang yang saya kau tak tahu je Kau tak tahu je Kau tak Dia kata saya start ni Kat dalam tu tak main lagi Saya datang kat seorang yang saya kenal Kena Jangan break ni Kena Dua daripada kaya selama Oh ada dia InsyaAllah Semoga-moga Semoga-moga bagi Yang, ada yang Asyarat. Asyarat. jarang ada Menjahadah Tak payah tuan ni Tak misal pelangkah Melangkah Nak letih almu ni kan Besar dengan Ikan-ikan laut Burung-burung ni Semua mohon kampunan Tuhan yang datang kejap hmm. Awal bulan jalan bulan-bulan, nampaknya satu hadis. Mudah awam menjalankan tarikan yang kami sufi, anaman, Sahalulallah Hu tarikan ilah jannah. Orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah memudahkan jalan ke syurga. Nampaklah di InsyaAllah jadi kita kena syukur alhamdulillah ni kehman Allah. Ni. Kita sebagai hamba Allah ni, tak ada kemampuan pun dengannya. Tidak ada daya dan upaya la haula wala Allah yang bagi kita kemampuan, Allah yang bagi kita kekinanan. Maulana Ahmad tadi siapa hadis yang main Yuda bila dia fa'ila wa bifaqih fitnah dia ada banyak ingredient taksir hadis kita bincang. Apabila Allah hendak mengenali kebaikan daripada sesorang hamba dia tu, Allah nampak pandang dia kepada agama. Jadi, apa maksud Allah faham nilai kepada agama, mana-mana dia mula-mula sekalipun lah macam tampakkan keinginan dalam hati dia untuk dia amalkan agama. Apa macam dalam hati dia keinginan untuk amalkan agama jadi tu lah amalkan agama ni mula-mula dia kena ada ilmu lah. kalau tak ada ilmu macam mana nak agama betul lah langkah seterusnya bila dicampakkan di, di, di ki'in Al-Qa'ala dalam hati dia untuk amalkan agama umur. langkah pertama si dia akan buat dia akan pergi belajar ilmu langkah pertama dia akan pergi belajar ilmu buat dengan ilmu lah boleh dapat amalkan agama kalau tak ada ilmu macam mana amalkan agama kita harap sesuatu amal tu apa yang ditolak ke lah ilmu Kemudian sebenarnya dia akan belajar ilmu, bila dia belajar ilmu, dia akan amalkan ilmu tersebut. Penginginan dah ada untuk belajar, dia amalkan ilmu tersebut. Kemudian dia menyampaikan ilmu tersebut. Kita amalkan itu dia sampaikan pula ilmu yang dia dah ada, yang dia amalkan itu kepada orang lain. Itu maksud Allah faham ke itu kepada agama. Sebab agama ini hanya untuk diri kita saja. Dia untuk B kita dan untuk D, sampaikan untuk orang lain Satu orang yang ada di ilmu, dia aman untuk D dia sahaja Dia masih beruhi lagi lah Dia ada peluang, dia ada satu lagi peluang untuk disampaikan ilmu kepada orang lain Dia tak kuat benda itu, dia beruhi lah Dan hmm. korang akhirnya datang, ada keinginan Kalau datang ke sini, orang mudah, mudah kan, belajar ilmu tak dapat, emangkan Ketik ke dalam ke depan dan kena sampaikan Sampai boleh keluarga ke, dekat kawan-kawan ke, halkah masing-masing ke, kawan-kawan ke, kawan-kawan masing-masing kan. Sampai kan satu-dua orang ni. Jadi, sahabat bila wahyu turun kan. Dan Nabi dekat masjid, Nabi dekat sampaikan lah wahyu tu kepada sahabat. Nabi dekat buah halkah, kan bacakan ayat yang turun tu, wahyu yang turun. Mereka berkata karang. Kalau Nabi dekat hukum, Mereka berkata karang. Tentang wahyu turun. Setelah tu bila sahabat yang pergi itu tu, dia dah dapat nama tu, bila dia balik, on the way balik kalau di sisi tersempat dengan sahabat lain dia, dia kata ada apa yang baru dikit ada yang baru ke dia sampai maka dia oh, ini ada wahyu baru dia pun jika dia putak-putak terbih jalan bila dia putak rakah Nabi dia ada satu wahyu baru nabi itu siat siat siat bila dia dah habis dia sampai rumah dia akan kumpulkan anak, anak, anak nabi ni dan anak istri dia dia akan sampaikan anak band sampaikan oleh Nabi itulah dia tak ada dari musjid tak ada rumah dia bukan nak belajar banyak-banyak sepak yang tak boleh buka besok Parang petulia selalu merentang kawan ni Aku dah dapat tadil sekarang sampai ke? Bila kita sampaikan ilmu tu Allah akan tambah lagi tau Ilmu ni dengan kita, bila kita dapat kita amal Bila kita bila kita, kita, kita, kita, kita sampaikan, nanti Allah akan sampaikan lagi ilham-ilham yang kita macam Ih sesi hari juga lah buat pada day. kalau tak tahu ada kerupuan kerupuan tu. orang orang belajar ni mengajar ni lain. kalau belajar dia mungkin itu dia pahami dia dia tak faham pun tak isah kalau macam dia sendiri. kalau di sekolah ke ada yang bisa pun paling paling pun dia nak teragak nak suai je, tapi lulus. tapi kalau mengajar dia tak boleh uh, apa lah uh, tak tahu lah tak boleh dia bagi betul-betul ilmu tu kan dia tak boleh main ibu sukati dia dia tak boleh berburu-buru tak boleh tak layak saya kan kan tak layak bersih pun kan jadi ilmu tu tu sampai kalau maksud dia tercapai hadis yang kata Allah kan faham dengan agama jadi tu tak Allah SWT ta ni dia sembunyi kan kejayaan kebahagiaan sebuah hamba tu dalam khazanah, dalaman mahasiswa di sini Kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan ni Tidak ada kena-mena dengan harta benda Ataupun benda-benda yang wujud ni lah Mereka realistik tak ada kena-mena langsung Ada duit, jaya Ada pangkat, jaya Ada kosher, jaya Tak ada ada kena mena langsung dengan benda benda yang zahir ni kejayaan kebahagiaan ketenangan hidup ni tak ada kena mena langsung dengan benda yang zahir yang itu dia hanya ada kena mena dengan benda yang batin di dalam khazanah dalaman manusia itu sendiri iaitu hati kat situlah Allah sembunyikan kejayaan utama manusia apabila hati manusia tu kosong daripada selain Allah yakin hanya kepada Allah tauhid yang murni 100% Allah akan campakkan rasa bahagia Rasa tenang, rasa Sukses dalam hati dia Tak kira lah dia ada duit ke Dia tak ada duit ke, dia pakai kosher ke Dia pakai peskar ke, dia kaki ke Dia naik lati ke, dia orang biasa ke Dia raja ke, dia bos ke, dia apa ke Allah akan bagi rasa Satu perasaan ni Benda yang benda yang batin bukan benda yang zahir. Zohir Fir'aun ada kerajaan orang ada harta macam-macam, benda zahir. Kita tak berjaya, orang tak berjaya, orang tak bagi kebahagiaan, ke orang tak bagi kebahagiaan bahagian yang tak golongan-golongan macam tu Nabi Islamah yang ada kerajaan, kita tak bagi dia, kebahagiaan, keberjayaan ke Jangan selalu kau berkata Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf bersama juga Jadi Abdul Rahman bin Auf pun berjaya, dia belum berjaya Yang miskin berjaya, yang hamba berjaya, yang kaya pun berjaya Maknanya ukuran kepada dia, dia tak terletak kepada Harta dan benda saya Walaupun dia ada, ataupun tak ada Tapi kalau dia, dalam hati dia keyakinan dia Murni kepada Allah SWT Dia jayalah. Bukan bahawa dia tak boleh nak kaya Nak ada sepuluh-puluh kan? Tapi benda tu Bukan dianggap sebagai sumber kejayaan Imam Abu Harifah Sebagai babah Satu-satunya dia sedang mengadam majlis yang terkenas jadi, tengah-tengah ada -tengah pengajar lo, ada satu khatim dia datang datang, bisik dekat tinggal dia bisik, bisik, bisik kemudian dia pun tunduk, tengok hati dia lepas dia teruskan mengajar tak aman kemudian khatim yang sama datang bisik, bisik, bisik dekat tinggal dia dia pun tunduk, tengok lepas, dia teruskan mengajar bila dah habis majlis pengajian tu, anak murid dia tanya yang why tuan guru tadi waktu pengajian sedang berjalan kami nampak ada satu benda yang agak pelik si. Ada khadem tuan khadem tuan guru datang. Bagi tahu bising sih, tuan tengok tuan terus. Pun, juga, dia datang bising -bising, tuan temo, bawah, tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan dia beritahu dekat aku, dia kata kapal dagangan kita habis tergelam Segala barang-barang dagangan yang bawa muatan dagangan kita Dia tengah kaya pengoliman Penggelam dalam laut Jadi aku tengok hati aku waktu itu Apakah hati aku rasa Aduh, Ubi lagu Jadi aku tengok hati aku waktu itu tak berubah sikit pun Jadi aku rasa lega, tak berubah Waktu aku terus memang Kita dah dendur lama berukur kan bang, bari imam ni ada buah ni, ni, ni kita pun sampai konsert saya dah hadir tak kalah <laughs> kemudian kali kedua bercerita ni dia kata kali kedua, kali kita datang dia di dia kisik kat saya, dia kata tuan-tuan bukan kapal kita yang tenggelam, kapal orang lain, kapal kita tak tenggelam, selamat dia tu tengok sahaja, aku, aku tak ada rasa macam lega pun tak ada rasa macam, oh Alhamdulillah, dia ya, tegak, Najibahin aku, aku tenggelam tadi dah mula-mula kan rasa tenggelam tau satu kapal bukannya satu gerbang jadi aku tengok hati, kali kedua pun hatiku tak kena kira pun dengar berita kata kapal tak kenelam ini pun iman yang mantap keyakinan tauhid yang mantap kepada Allah SWT benda-benda luar ni yang suara ni tak terkesan tak bagi apa-apa kesan pun kepada hati dia hari ini hari kan, berubah sikit keadaan kita pun mengamuk Ayah Assalamualaikum. Orang betul-betul murni tauhid tu betul, betul yakin dengan Allah Taala ni dia apa yang berlaku pun semua pada Allah. Tak, tak terpesal langsung. Itu yang kita nak capai namanya belajar-belajarlah belajar teori ya tawahir, tapi di sampingnya saya insya-Allah saya akan selit-selit perimah ke apa tambahan-tambahan ni. -tambahan, ya. Tu, benar -benar penerapan tauhid yang sebenar tu yang ya, ada pun yang sebab berpuluh teori-teori lah di samping kita belajar teori-teori kan kita sebut Allah, Allah, Allah tak masuklah tak nah, masukkan Allah dalam hati ni kena cakap, dengar, cakap, dengar cakap, dengar, cakap, dengar satu hari berapa jam cakap pasal Allah dalam masa 24 jam berapa jam cakap pasal Allah saja? 1 jam? 2 jam? 3 jam? cakap pasal Allah sahaja, tak kira simak dengan isteri ke simak dengan anak ke, simak dengan kawan ke atau tak faku dulu duk seorang ke, fikir pasal Allah berapa jam? dan bandingkan dengan masa yang kita gunakan untuk kita bercakap, berfikir selain daripada Allah bandingkan Tolak so, Tolaklah lah, lah. tidur 8 jam Balance dengan 6 jam Atau di, kita berdua makan, minum, tidur Mandi apa semua Tolak so, Berapa waktu free ada Banyak waktu tu digunakan untuk Memikirkan tentang kebesaran Allah Tentang kebesaran Allah Tentang, kebesaran Allah, tentang ciptaan Allah Dibandingkan dengan masih Dibandingkan bercakap selain Allah Bandingkan lah Kalau macam tu punya nak harapkan Allah, kebesaran Allah Masuk dalam hati Saya harap cakap pasal Allah pun 10 minit, 10 minit, itu nak fauhid yang mantap, iman yang tegur tak mungkin lah. dia kena cakap lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi berlupa tak kira, dia macam-macam betul ada, ada yang secara berzikir, ada yang secara tafakur ada yang, yang, yang berdakwah jumpa orang secara tindu-tindu ada yang mungkin secara dalam majlis yang jemaah tak boleh kebuat tu, itu latihan dia tu Sibun tak tigo loh. Jadi yang mana tak ikut tadi, pun tak tak sendiri, tak tak apa? Oh, kukan kembali. Wala saya saya tersendiri. Yang penting percakapan, pendengaran, pemikiran itu semua saluran-saluran kepada hati. Apa yang kita gunakan saluran-saluran itu untuk nama surati? Cita macam manchester sejak daripada sejarah hari dulu dari kantor lah sekarang backup lah couple lah dengan piara-piara dia cerita memang secara dua tak ada kopi tak habis cerita pasal handphone kita baca model-model macam tu tak lah sedar kan menghadap ke sebuah je dua jam, tiga jam pergi macam ush tak jam tapi cerita pasal Allah dulu dalam majlis cerita tentang pasal Allah dengar pasal Allah tak takut tentang Allah ni jadi apa yang kita buat tu ni Tidur sekali belajar Tauhid, duduk sini 2 jam Cukup kan, nak masukkan Kepasalam Allah tu nanti Compare tu dengan Benda yang kita cakap, selain Allah Itu je rahsia Nabi salam -salam, Taklah di dunia pun Nabi bila tengok Sahabat cerita dunia, mula Nabi akan alihkan dengan yang. Di syurga nanti akan ada yang lebih baik. Nabi akan alihkan percakapan tu Dari akhirat Kepasalam Allah ini bermaksud dia akan pengajian tauhid untuk kita bistu masa kuara sifat-sifat Allah Subhanahuwataala dengan maha mulia Allah wujud qidam samani kita senang cinta-cinta pada Allah nak dengar pasal Allah lagi dan lagi ya Allah Allahumma solati tak buat macam tu tak tamzo mesti Sembang pada Allah sembah pada sahabat sabar-sabar lupa bila ma. normal kan lupa kat Allah wala boleh lah kita beriman sebentar Mari nak kita duduk bersembang berbicara tentang besaran Allah. Kalau kita duduk sembang pasal Allah, cuba bayangkan kita tengah, tengah lalu di tempat tu kita tengok ada dua orang tengah cakap pasal kita. Puji kita. Apa itu rasa? Segeluruh manusia mesti ada kita serta kita, kita, kita datang kita nampak ada dua orang tengah duduk, dia pun tak pasal kita lalu, kita tu terdengar dia ni tengah borak-borak cerita pasal kita, kebaikan kita dia cerita apa kita kata itu sunuh eh pun orang top lah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah perintah bagi kita cerita cakap saja kan hak bagi semua hamba kepada Allah tu untuk cerita pasal khalik dia kat mana-mana pun kalau boleh 24 jam nikau pun Allah sepat batu Allah ini bagi sikit aduh Allah tak tahu Hati belum ada apa. -apa. Satu yang Musa, lain saja untuk mengkali masjid aku Satu yang Nabi Musa, lain selang dia pergi di Pulau di jadi dijauh ya Allah aku nak. Mungkin ada sebut kalimah yang mana kalau aku dapat sebut ini, aku dapat berzikir kepada Allah. Allah kata wahai Musa, roja lala idha illallah. Dari tuhannya yang sembah mereka Allah. Ustaz kata, wahai Allah kalimah ni dah biasa lah Semua orang tahu kalimah ni Aku nak special ni Khusus untuk aku seorang lah, ni kalimah yang special Dengan mana kalau aku dapat zikir kepada ke dengan kalimah sebut Allah kata, wahai Musa, aku sebut ala illa illallah Sama lah, je Itu tak dengan yang special Nak yang special juga lah Allah kata, wahai Musa Kalau kau tak tujuh peta langit 7 petanda bumi, apa-apa yang di bawahnya, apa-apa yang di antaranya, apa-apa yang di persekitarannya Setelah satu dacing, dan setelah dacing lagi La ilaha illallah, maka kalimah La yang lebih memberati Imam Mah buat, buat syarah dalam hadisnya. apa maksud kalimah La ilaha illallah yang lebih berat Daripada 7 petanda bumi, apa yang nak ditunjukkan, apa yang nak nampaknya oleh hadis tu sampaikan makna yang sirat sebalik kalimah tu lebih berat daripada tujuh ketul dan tujuh ketul bumi jadi kalau anggaran kalimah ini dengan mesej berat kalimah ini lebih berat daripada tujuh ketul lagi di bumi dia lebih hebat daripada tujuh ketul lagi di bumi bumi dia lebih segala lebih daripada tujuh ketul dan tujuh ketul bumi Maknanya kalau dalam hati seorang manusia itu ada hakikat kalimah la ilahillallah maka dia ni orang ni dia lebih kuat daripada tujuh dan langit dan tujuh daripada bumi orang ni dia lebih kuat daripada malaikat jibril orang ni yang dalam hati dia ada hakikat la ilahillallah tauhid yang sempurna daripada Allah dia lebih kuat daripada gunung orang ni lebih kuat daripada api orang ni lebih kuat daripada angin orang ni lebih kuat daripada air. Orang ni lebih kuat daripada nuklear bomb Orang ni dia lebih kuat daripada atom bomb Orang ini dia lebih kuat daripada Segala sumber kekuatan yang ada Dalam terbuka kalian, dia lebih kuat Lebih hebat Orang yang dalam hati dia adalah Ikat, Tauhid, kalimah La'i dalam hati dia Itu maksudnya Jadi Allah dah bagi kita Satu senjata yang mampu Yang kuat Yang, yang, yang, yang mengalahkan segala kekuatan Yang ada dunia. namanya, sila'ilah Allah Masukkan betul-betul dalam hati, lubuk hati yang dalam Kita mesti kan lebih hebat, lebih kuat dari segala galanya Tak ada. nak bukti Sama Umar R.A waktu dia jadi khabibah Madinah nampak bumi, apa dia buat? Dia hentakkan kaki dia dekat bumi dia, dia suruh wahai bumi, berhenti lah juga apa-apa Tidak berhentang dengan ada. dia Berhenti terus bumi Cuba beritahu sekarang ada satu tak teknologi atau kuasa yang boleh stop bumbu bumi zaman sekarang ni dia pakai kaki dia, dia berdalam hati senama tu dia ada hakikat la ilah haibullah, dia ada keserangan Allah hati dia, kekuatan la ilah ada bersama-sama dengan dia bukni pun takut, duduk dengan dia, cerita yang masyarakat kita sungai ni yang dia orang korbankan Amrul bin Azh, dia juga menolak di Mesir yang dia berdua percara tiap-tiap tahun sungai tu suruh tak nak mengalir, lepas tu kita korbankan, bergali sunti seorang, lepas tu baru sungai tak nak mengalir, hantar surat kat Naumah, saya Naumah dua surat, satu, berikan Ambul bin A'az, berjalanlah bangun, satu lagi surat berikan sungai Wahai sungai, kalau kau ni menganiaya kerana Allah, menganiaya engkau Tapi, kau bukan kerana Allah, kami tak perlu kepada engkau Disuruh Ambul bin A'az, campakkan surat tu kepada dalam sungai ni Sungai, bila masuk je surat sana Umar kepada sungai ni, sampai sekarang tak masuk. Boleh Bolehkah ada teknologi kekotaan yang boleh arahkan sungai? Amin ad-dari Allah banu satoi di Madinah tu api keluar dari gunung api keluar daripada sebuah gunung guna sanau makung tu eh, panggil. Macam ni pergi halau api tu balik. Kita wei yang semua muslimin aku ni siapa? Kita ni perintah pergi halau api tu. Ini dia pun ambil serban eh. Allah Al dia. Allahu akbar. Dia halau api tu api tu lawan-lawan lain-lain masuk boleh dalam tu. Itu satu teknologi dalam dunia yang boleh halau guna mobil, guna guna mobil. Bagi kita ya, Jepun, Amerika, Rusia, Britain, uang adalah hati dia ada hakikat. Dah, dah halu ada tauhid yang mantap, kekuatan Allah sama dengan dia. semua makhluk ini dibuat dengan nama Allah. Ia adalah hati manusia ni, bukan sedikitnya rahsia kekuatan manusia kebahagiaan, bagi kesuksesan, kecepatan, semua ada dalam hati manusia. Kalau kita boleh masukkan hakikatlah kepada Allah ni tauhid yang yang murnilah hati dia Allah semua makhluk akan tunduk dia. Kalau hati kita tak ada kosong dengan dengan dengan tauhid hati kita penuh dengan kebesaran dunia memang kita pun tunduk lah sini dunia. dunia pun tak tak tak taknya tak, tak kita pun. Di sahabat-sahabat yang faham kan Allah nak bagi satu apa kata satu kekuatan untuk kita-kita mendapat benda yang sama sajalah kita tak bisa atas itu. ni kita dah sibuk, kita kena ekonomi kita kena bagi yang meningkatkan bila ekonomi kita mengatasi ekonomi yang homografe, barulah kita dapat tak mereka. kalau kekuatan sejata kita um, melebihi kekuatan sejata musuh kita, barulah kita akan berjaya mana-mana ada bulan bandar 317 lawan 5,000 lukar mana ada bagian perlu kekuatan Allah bersama dengan mereka ayun kekuatan Allah pertolongan Allah tidak bersama dengan kita pasal pada hati kita kosong daripada tauhid kita kata lah tapi dalam hati, hati tak ada Allah Taala yang dia nak solid dia nak di tanah campur-campur tanah 100% murni keyakinan kita hanya kepada Allah bila ada tu dalam hati akses seorang so, pun ikutlah Lepas tu perangan tu kan Yang tak menang, tak kalah, mentah bantuan Kenapa orang hantar uang ni? Empat orang ni? Itu kan hantar empat ribu Hantar orang ni? Satu orang tu berkontenis dengan berapa ribu orang tu? Khalid awalik ketika dia bukan. dia kata Aku sebenarnya aku seorang ni dah cukup dah untuk lawan semua ni sebab aku ni berzikir kepada Allah Semua yang berzikir kepada Allah ni adalah Wawah hidup, wawah yang tidak bersikir pada orang yang mati Orang hidup lah mati Banyak mana orang mati pun Tak nak Jaktif Betul Mantap dengan Percara Allah Siapa tujuan Allah cerita Allah, Allah ceritakan dalam Quran Allah ni maha kuasa Allah ni maha huwaz Allah tu puat tu Allah Tidak Tidak Apa tujuan yang Allah nak cerita Itu pun tak apa Itu kita ambil faedah lah. Ambil manfaat daripada kekuasaan Allah tu. Jadikan ya, Kekuasaan Allah tu Kekuasaan itu sebagai sebagai satu sumber untuk kita tempatan bagi nafikan segala-galanya sifat dengan Allah tauhid telah taqih murnikan hanya keyakinan kepada Allah semua rasa tenang ini kita tak yakin dengan Allahlah kan? semua kita takut semua kita amin kan? because sila makbimah kita akan buat teknik kepada Allah Apa yang terlintah dari dekatlah Dekatnya jangan tak jadi ni Dengan senaman, memasukkan Allah dalam hati mulut, dekat -dekat. Al sini, dan mulut Dekat-dekat, hati kat sini Dari awal, jika kau Masukkan ke susah Dan kena menjahadah Sahabat-sahabat dapat tu Petang 15 tahun kan Petang 15 tahun, 25 tahun, tahun Dapatkan Yakinan yang mantap Tauhih yang mantap kepada Allah Nelah hati ini Bukan kan, satu perkara mudah Kena menarik proses Ujahadah, pengorbanan Barulah Allah nampak Sejauh mana pengorbanan susah payah kita buat Masukkan Allah nanti kita Sejauh tu banyak tu lah Allah nampak ni ha, satu, satu hari 24 jam 10 jam kita pasal dengan Allah 10 malam cerita pasal Allah Lepas tu ya Allah bagilah aku, eh ikat kali malai, orang hati kuih Allah Allah bagi ni mujahadah cakap orang ya. kata dia berdua, mujahadah cakap ya. nak, tak perlu nak pun mujahadah macam-macam tabat, porang. perang perang macam ni, kena, kena, kena, kena ukuran ni seret, tak buat rapi, kena nampak batu mujahadah kita sekarang tu, kita hanya perlu cakap tentang Allah tu, ya. lupa siapa pun cerita tentang Allah Jumpa isteri, jumpa anak, jumpa kawan, jumpa siapa dia Cinta kepada Allah Memang bergantung Ada tak siapa ni di sini yang hobi hmm. dia jumpa orang Cinta kepada Hobi aku, hobi bawa, Hobi aku jumpa orang cinta kepada Allah Ada Siapa yang hobi dia bercerita tentang Kepasaran Allah Cinta tentang syurga, cinta tentang neraka, Cinta tentang akhirat Ada tak yang hobi dia Kepas tu <SILENGALAN _ Metallah> dalam Facebook pun tak habis-habis bergaduh, kena bergaduh, sini Albani lah, itu, lah. itu semua menjauhkan diri kita daripada Allah bukan semua percakapan agama itu membawa kita dekat pada Allah bukan, kita belajar buat hate misalnya, iman, -iman meningkat kan? ha? bincangkan masalah hate dengan saya kan, tentu, buat agama itu hate, bahawa kita iman mungkin meningkat orang Yusuf mengatakan bukan semua percakapan tentang agama ini meningkat dengan iman yang kita berada apa Bukan semua hanya, hanya, hanya sekadar untuk Melambah pengetahuan tentang ilmu Satu benda Untuk Allah ni tak ada lain Ini cerita tentang Allah Tapi kita bacaan Antara ulama buat best follow-up Antara ni kena bacaan mitahfir Disitu akan lipat tentang sifat-sifat Allah Makin kita kenal siapa suara Allah Sifat-sifat dan keibatan-antahfir <tuh> Masuklah sikit-sikit InsyaAllah kan eh? InsyaAllah Alhamdulillah Al beruntahfir Saya dah minta Terima kasih Hmm. Dud. Dud. itu kita menghadiahkan pahala bacaan surah al-Fatihah kepada mengenang kita ni. Jadi 1 setengah itulah negara kita tu dia tak setuju benda ni kan. Kita nama Al-Syafi'i Maksudnya, sedekah pahala itu sampai kepada orang mati dan orang hidup, sampai Jadi Kita baca hatihan itu adalah pahala Jadi, pahala yang kita baca itu, kita niat, kita sedekahkan kepada orang, -orang kita Supaya ada hubungan antara kita dengan dia, kita bagi hadiah kepada orang-orang itu Kan, untuk bertambah haba akan saya, apa kan lah. Dia nak pergi jumpa penggarang kitab ni eh, Nak beri dia hadiah Dia orang tak jumpa siapa dia kan bajar ni boleh Ini secara parti ni lah Kita hadiahkan pahala tu Memang dalam-dalam Dalam mazhab kita nak ikat mereka Memang pahala tu sampai kepada orang yang Hidup ke maju Orang yang tak Yang tak nak pergi ke benda tu Tersalah lawan Ya Dia kata Allah tu dia nak tebat ke Beritahu tak sampai ke apa ke Yang boleh Yang pelik tu dia boleh juga dalam duduk kan dia tenang ya? dari sini tenang dari sini sangat pertama seriya Allah kan jawah lagi dekat dengan rupanya cepat kita, kita petengkarkan kalau itu menurut satu Allah dah baik kali betulnya akan makan bila kita dengan roh tu masalah ha jangan nak berdepan depan-depan nah, biar dengan ayah sekaranglah Bismillahirrahmanirrahim. Kursus 2 eh pasal 3 asas aqidah Islam. Dr Yusof Alkadawi. Ah ha, tu dia. Dia Yusof Alkadawi ni, dia memang ulama, ulama yang terkenal lah, ulama yang jenius sekarang ni, memang ilmu dia hebat. Semua ada beberapa ulama tu yang mengkaji dia, ada yang dia tu mengumpat jom he, dia pun ada yang macam macam. Kebanyakan orang lama Macam guru saya tak berapa setuju Dalam setengah-setengah sebagian daripada Berkabat ni, dia ni terlalu mudah Sangat, satu tak ada mana Kita tolak, satu-satunya -satu lah. Ada sebahagian tu, yang dia terlalu memudahkan Sangat orang Ini asal dia dulu, dia banyak bagi fatwa kepada orang yang Indah-indah Islam, duduk dekat Negara kafir ni Dia bagi ringan sikit lah Setelah tu, jadi famous pula Kau dia tu, fatwa dia tu, orang memakai orang-orang tu nak kena tersahut dia dalam dalam dia mungkin terpengaruh dengan perkara-perkara mungkin dengan dia banyak tersahut dia tak tak reti nak tolak dia satu kata. Kalau orang tu nak dia berwoti ya sami tu ini masa dia kat dia tolak dia dia orang kami. Oh mestilah hmm? ekonomi. Dia terlalu mudah saya sen memang banyak lah, kan? agama pun lah. ada kalau dunia tidak ada memang betul macam tapi kita ni ada pembahasan dia boleh lah mungkin dia Allah malam jadi ha Ah, itulah dia pasal salam salah bertanggungjawab perempuan memang ada khilaf pun sama masalah tu sekarang ni satu saya beritahu saya nak komen dulu. saya baca dalam buah tu kita madang komen kalau saya nak komen beritahu lah kalau kau ada isteri masa ni isteri kau bawa isteri kau pergi suruh lelaki yang ada kat anak-anak ni -an jom tanggung isteri kau nak? tak atau mempunyai adik-adik perempuan masa ni bawa adik-adik perempuan kau suruh seluruh lelaki kat kampung anak ni jom tanggung ni nak? Boleh? Boleh? Kan, kan, Perbuatan tu saya sendiri, kita tengok kita tangan, tangan tu cium tu kan Dah macam Tak apa, apa Penting sangat kalau tu nak cium. Ada apa kepentingan sangat nak cium tangan perempuan dengan tangan lelaki ni ha? Apa kepentingan ni sebenarnya kata balik tu Walaupun ada kan, ulama khilaf kata memboleh ni kan, Kita fikir kita nak bertakwa, kan, Nak elakkan ke depan kalau benda tu jadi misalnya orang ni, oi boleh cium tangan ah, habis, dia tawaf satu satu, satu, satu ampun, satu tangan lah. tu macam macam tu, cium tangan boleh, seperti kata boleh Ini saya punya pendapat sendiri lah Yang saya tak maksud, tuan-tuan, kalau tak setuju pun, pun tak pun kalau tuan lebih pada isu kedua-dua hari tu, ni senyela saya punya fikir kan, benda tak penting sangat lah perlu sangat kena cium walaupun ada ulama pun bolehkan pun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 nak komen atas lagu macam mana pula dari umat islam nak komen nak komen yusuf ke kan kita beradab dengan ulama' kita tak boleh lah kita dah ada kita tu sangat berdua kadang-kadang kawan tu tanya dalam ustaz bagi penerahan bagi tengah apa pencerahan saya nak komen tu sempapun dia dah bawa lah bawa kawan sahaja lagi kata macam jadi jadi pola lagi kata macam ni cikgu dia minta saya komen dah Ini siapa nak komen menepang-menepang ulama' tu kan jadi seolah-olah saya pun komen saya pun rasa Tanding setara dengan ulama' besar-besar tu Mereka kan dah bawa kau ulama' ulama' tu dalam buah tu saya dia datang tu Terasa macam tak perlu lagi Kecu kalau punya ustaz ni apa hukum dia ni Semua dia dah jawab dulu lah Kau dah Kau dah bawa ustaz tu punya ni Ulama' tu punya besar dunia terkenal tu punya Apa kau dapat ustaz? Tak Dengan kau eh Tanding ke dengan ulama' Ini adab tuan, betul, betul mungkin mungkin tuan setengah yang kat dalam kita tak faham tentang masalah agama ni Kita pun ada ulama' ni kita Memang itu kurang hajar betul. lah Bila kita bawa satu ulama' Lalu kita pun oh, Ini ulama' ni kita macam ni, ulama' ni kita macam tu Ulama' ni pun macam ni. Apa pun nak buat dia, mana-mana eh, suhaid ya, ni Itu kurang hajar tu. itu namanya kurang hajar Kita tak, orang awal tak tahu apa yang nak tahu ilmu Assalamualaikum, saya sikian sekian saya nak tanya tentang masalah ni apakah pokoknya di dalam Malaysia ni titik itu hadap, kita memang lama ini ni saya satu perempuan tu, mesej saya diberitahu Ustaz, Tolong saya takutlah ada orang menghentak segala ni, saya wajit saya cakap cerahkan dia dari 10 tahun Imam Syafiq mengatakan begini dalam kita baru Imam ini apa? Imam Hajar Separi kata macam ini Imam imam Asim kata macam ini Dia kata apa yang nak mazhab? Ini orang puan hajab Dia nak hate orang awam dalam akkhilaf mana Kelaman akkhilaf itu Emang mana-mana dalam mazhab Antara mazhab, di luar mazhab Akan akkhilaf Kita orang awam bos betul dengan puas Kita tukang sakuri, kita nak menempuh oh. Kita tengah yang buka, kita kita lalas aku kan Ikut peraturan yang dari disediakan oleh sebuah syarikat Bos dengan bos, menteri materia lah Financial manager dengan dream manager baru Kita nak ambil yang buka, kita tahu Ini dia orang ni, yang kering-kering dia orang ni lah Yang konon-konon yang Tunjuk betek ilmu dia yang hebat Dia tahu tentang kita, kita tahu lama Habis di bawahnya semua ni, hey, ini Imam kita menjadi macam ni, Imam Hajar kata macam ni Kenapa tak syukur dia, Habis kata -kata, kenapa Tak dipanggil Imam Syafi'i tu, Wahabi Mata-mata dia duduk Kita ni orang awal Apa yang diputuskan dalam mazhab Itulah kita amalan Tak masuk campur langsung dengan Syarai ulama' ni Adab kita ulama' Dia ulama' dia dah misnahil Dia dah di sini dan walaupun di dalam Mazhab ni pun ada khilaf sila. Menjelaskan itu masnawi satu tak setuju yang manaui atau yang manaui punya faham. Dia mesti dia ada asal dalam Mazhab. Ini yang paling rojeh, paling kaum yang utama dalam Mazhab dah ditancih kawalnya manaui. Dalam Mazhab dalam Mazhab itu yang dia bukan amalan. Adapun asal antara satu-satu ulama itu satu ulama tu anggap kalau dia lebih asal tu dia bawa pula sokongan daripada kakak Ibuqadu Husin dan imam haramai ke Ibuqadu dalam azabdi dia tak boleh itu asal Ain Dahu menurut dia bukan kita pun minta imam ni kata dia ni boleh apa? imam yang sesuai dengan nafsu kita kita pun nak pilih oh kita dah jadi ujtahim men tajim tualah ada. ada imam bersama tu macam imam awal nama lah ni semua hajar tak ada adat ni, uh. Kita dalam mazhab ikut Nak ikut mazhab lah Bila tanda-tanda mazhab Assalamualaikum Cikgu kan Nak ikut mazhab Apa yang dah diputuskan semua ulama' Ulama' Sepakat, juhur, ashabi syafi'i Menjahit, menjahit, menjahit dari tarjah Kita ikut Dalam mazhab sekejap Yang utamat sekian Kalau saya tak mampu Nak amal yang utamat Kata-kata Kami ikutkan pemikiran Ustaz saja itu satu Kalau tak mampu Amin okay. Ringan sikit mungkin oh, Orang okay. Baru-baru nak berjinak-jinak dengan Islam kan Ini bawah kau, bawa kau ni, bawa kau dengan Ini ini katanya oh, Dia siapa tu? Eh? Tak tahu, dalam dunia orang tak nak tengok kan Dia tabakat, dia mustahil bangga Orang-orang datang kan Alam, semua orang kat sini, dia berdama Dia kira-kira, ni Memang peduli semua tu kan, semua tu tak ada hadap oh, Ajar dengan ulamah kan Kita, apa yang diputuskan lama Yang ikut ni, apa yang diputuskan lama Azhar, diikut Belajar kita kita nanti, yang dalam asyari, akhidah, ikut asyari, siapa dalam syari, ikut kitab kita, titik. Kita, kita. Adapun pun orang-orang kalau nak tahu dalam khilaf, dalam madhab, tahu apa yang kenapa ada khilaf itu, khilaf ini. yang ini kita boleh gendang dalam majjit, yang ini kita boleh gendang dalam majjit, yang ini macam-macam. Kita nak sibuk-sibuk dengan -sibuk. itu. Belajar dulu semua hukum, jangan kita nak tahu tingkatkan sikit, kita okay, naik lagi. Belajar khilaf dalam madhab. Siapa yang pandai wajar, tahu siapa yang dahulukan Allah mana yang patut dahulukan Kalau berlaku khilaf dalam mazhab Kita mana yang boleh dahulukan Belajar usul-usul dulu imam, Kenapa Imam Nawawi dipilih sebagai Walaupun Imam Nawawi itu Tak terbanding dengan Ibn Rifah, dengan Imam Suki Imam Suki bagaimana lebih cepat, itu boleh Imam Nawawi Tapi di dalam mazhab Yang ibrok betul-betul dengan usul mazhab Imam Nawawi Ibn Aja harita ini, orang-orang oh, Ibn Arab dia lebih ada daripada Tapi ulama' sepakat Ulama' tahulah kan, ulama' mana yang patut dipegang dalam mazhab eh, itu biasa orang luar Ke mana pandai ulama' tu, orang imam tu macam-macam ni, imam tu macam-macam ni ha. tu, tu ajak orang bergaduh jangan julis tu, lepas tu saya tak nak komen sikit pun, apa yang kena lawan tak ada adab tu tu nak ikut mazhab, apa yang dalam kitab, dah, dah ada sifatuh kan, yang paling murah kan, nak tak puas lagi, nak ambil ya, belajar dengan ni kita kebuka kita besar so, nampaknya kita dah buka, insyaAllah kita macam mana kita dah buka dah sini seorang pun khilaf dah aku ada sekadang nak tahu mungkin ataupun nak, nak tahu ataupun mungkin ada pada alih kawal dengan dia ni kalau macam ni terdekat, terdekat terus selalu nak kalau tengah kalau kan iya, kalau tahu je dah ada lagar di asyik lah dia orang suka, dia orang suka berkhilaf-khilaf ulamah ni dia orang, grup-grup dia tu memang suka sangat ambil khilaf ulamah ni tak boleh kita pun kira-kira Ish, juga ikan-kira-kira Dia tu mana siapa ni? Dia buat macam ni Dia macam ni kenapa dia kodil? Yang tak tahu, pening lah kan? ni Maksudnya kita boleh lah Pening Maksudnya Maksudnya? Oh, oh cikgu Rui Inilah Rahman Rayyum, Dr. Yusuf Al-Ghattari Ada menyebut dalam buku beliau Perkiru Dua Loh Kusulah Sesungguhnya Islam ialah akidah dan amal. Akidah itu perkara pokok dan amal itu cabang daripada akidah tersebut. Jadi akidah ni asaslah. Dan amal itu cabang. Ataupun akidah itu ialah benih sedangkan amal itu ialah buah buahnya. Tanpa al yang mana dipanggil oleh Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai iman Maka amalan seorang itu tidak akan diterima Jelah orang kafir dia memang banyak mana pun Allah tak terima amalan Orang kafir dia buat baik macam mana pun Allah tak terima amalan dia dia akan dapat balasan dari akhirat Allah akan balas dekat dunia juga Abang kafir kita boleh ui Bagus orang itu pun orang berdiscipline Orang layu ni apa tak berdiscipline dia cakap benda dia sebenarnya, dia dah menghina orang Islam Setengah sama orang ke dalam kan? Dia pergi telefon, tengok orang itu pun berseklik Tengok apa yang orang lalu Macam lah kan, pernah dengar Mah kan? Dan saya tak sedar dia cakap begitu Satu orang Islam yang paling jahat Lebih mulia daripada seluruh orang kafir yang paling paling baik-baik di dunia satu orang islam yang paling jahat bagi dan dunia ni dia ini lebih baik adalah seluruh hamba-hamba yang baik macam mana guna lalu dunia Sebab dia ada akidah yang betul dari iman. Sebab itu iman yang penting oleh asas Allah Subhanahu al-Firman Waladina kafiru A'amaluhum kasarabim Biqiyati ya'asarhu Zom'anumah Hatta idha ja'ahu Lam yajid usyayah Maksudnya <coughs> Dan orang-orang kafir itu Amal-amal mereka adalah Laksana Fatah Murganah Di Tanah datar Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga Tetapi apabila dia tangin yang air itu Dia tidak mendapati sesuatu apa pun Tak panggil Fata Muruganah dekat tengah-tengah jalan Bawa kereta tengah mana nampak kan Macam gair-gair yang datang Tak ada apa kan? Itu panggil Fata Muruganah Jadi Allah pakai perkataan dalam Al-Quran Orang kafir dan amal-amal ni -amal Macam Fata Muruganah Nampak macam belak Tapi Tadi tengok, sudah ano leh tiga Sesungguhnya usul-usul akidah itu ada tiga yang paling penting. Tiga leh. Masuk begitu lah kita sebut. Jadi tiga. Pertama mengenal Allah swt sebagai Maha Pencipta. Jadi asas kepada akidah ni ada tiga lah seperti gitu. Yang pertama mengenal Allah awalnya makrifatullah awal awal agama mengenal Allah waktu nabi, nabi datang dulu pertama ke daerah kan ya kaum yang bodoh wahai kaum yang lupa Allah kenal Allah Kenalkan akan dulu Malaysia kepada Allah itu pertama tadi tak kenal maka tak cinta kena kenal dulu. siapa itu Allah sebagai maha pencipta Maha pemberi nikmat dan Tuhan yang disembah yang mana seduruh kewujudan ini menunjukkan kepadanya sama sama ada sama ada sama ada fitrah akal maupun tanda tanda kejadian alam ini sendiri ini hmm. mengenal Allah ni ada hukum kait dengan ciptaan Allah Allah ni tak apa benda yang baik itu al-Quran ayat pertama suri yeah. allazi la yu'minuna bil ghaib right? dan iman ni maknanya percaya kepada benda lain ghaib benda dah nampak dia tak imanlah moleh kan? benda tak nampak Allah kita tak nampak malaikat kita tak nampak kan Surga tak nampak mereka tak nampak kubur kita tak nampak semua benda-benda yang kita tak nampak ni kan, kita kena nak benarkan dia pergi dan Allah buktikan kewujudan dia ni dengan tentunya alam ni terpasang setiap hujung. Ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afillahi syakru wa ar. Maksudnya, apakah ada keraguan terhadap Allah Maha Pencipta langit dan bumi? Maknanya patutkah seseorang untuk diragu-ragu dengan kewujudan Allah sedangkan seluruh alam ni terbentang luas? Alam semula jadi, itulah kalimah yang kita dah diterapkan di sekolah rendah sampai sekarang. Apa? Alam semula jadi. Itu paman-paman Yunani. Alam semula jadi termasuk lagi katanya. Kini baru alam semula jadi. Cepatlah dunia kau ini. Kita mau buka alam ciptaan Tuhan, alam ciptaan Allah, alam ciptaan Allah. Ya, alam semula jadi, alam semula jadi. Jadi masanya alam tu semuanya jadi dengan sendiri mana dalam alam jadi sendiri ya? akal tak boleh terima sesuatu tu jadi dengan sendiri tu. akal memang tak boleh perima ustaz mana boleh impon ustaz eh tak boleh, tak tahu tiba-tiba tengah -tiba duduk-tiba tiba -tiba keluar daripada tanah kan, plastik bergabung, kip-kip bergabung jantung, Tidak jadi tu bohong kan? eh semua boleh jadi akal tak ada lima betul? jadi akal tak ada lima miskin orang buat jadi ni tak mungkin satu cerita satu orang ulama' lah bertemu dengan seorang raih ni dia kata Allah ni boleh jadi apa bukti kau menunjukkan bahawa alam ni dici Diciptakan oleh Tuhan Dan bukan semua yang jadi Kita besok beritahu jawapan Dekat mana jumpa? sekian-sekian 4 pukul 3 Ok berdatang besok beritahu jawapan Si Raih dia pun tunggu tunggulah besok pukul 3 yang terubah tu Ulama tu tak ada ulama datang Dah 3 tak akan datang Dia tunggu besok lah Dia dah takut lah Tak datang Tunggu 3 setengah tak datang Pukul 4 tak datang Agak-agak dia, dia pun tak datang ni lama ni takut lah tu, tapi tak ada jawapan Dia nak balik, dia jumpa dia berjawab Oh, jumpa, jumpa, jumpa Haa, apa cintalah? Takut ke? Eh? Takde, aku Awal tadi, bila keluar dari rumah Tapi, aku bila on the way tu, bila aku jalan Aku dah sampai dekat sungai tu Akunya perahu yang aku tampak dekat tempat biasa Aku tampak tu hilang Kena juri, aku tak tahu orang -orang. Jadi, aku pun fikir macam mana Benda seburang bunga kau ni, nak jumpa orang ni bila seburang bunga ini jadi aku tengok tunggu tumpu tak ada orang yang dalam dalam tumpang jadi aku pun fikir sama aku berenang kat mana ya eh? mana setunggah mana tengah-tengah aku duduk pening, tiba-tiba keluar daripada bumi. tumbuh popok naik sebelah api kenal aku popok tu tiba-tiba pecah pula pecah jadi lapisan-lapisan papan lapisan-lapisan papan, -papan tu bergerak, bercantung seorang jadi jadilah perahu dan aku pun terkejut Ya aku pun Alhamdulillah aku pun Pakai perahu tu boleh deh Tiap lambat tu Ketika kau kau bohong Mana ada pokok tunggu buhri Lepas tu kecah dia jadi papan bergabung Gampung tu terlalu Haa tu lah jawapan aku Kau kata Allah semua jari ni aku tak cakap Kau kata Allah semua jari tu Sama je lah mana ni jawapan aku nak cakap Memang tak logik langsung Alhamdulillah benda ni Jadi dengan sendiri ni orang tak masuk akal tapi dia mana Rosakkan kita ni Rasulullah Dari saya pun, Pengaruh dia Alam semua jadi Alam semua jadi Alam semua jadi Maubah Allah Alam ciptaan Allah Jadi dengan, dengan wujudnya Penciptaan Alam ni lah Bukti yang paling nyata Paling pekuh Yang Allah ni Wujud bagi Ibrahim ayh 10 Allah SWT menciptakan seluruh alam ini untuk dikenali oleh makhluk makhluk ini. Dan tujuan Allah Ta'ala ni buat semua-semua untuk kenal dengan diri Dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, Allahu allazi khalaqa wa min al-ardi misla-hun yatanzilu al-amru li ta'lamuu anna Allah 'ala kulli syai'in wa anna Allah qad Maksudnya Allah lah yang menciptakan tujuh langit Dan seperti itu pula bumi Perintah Allah berlaku pada masanya Agar kamu mengetahui bahawa Saatnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dan sesungguhnya Allah Itu ilmunya benar-benar menikuti segala sesuatu Surah talaf ayat berulang dia tujuanlah tujuan bukan Lenggit tu tujuan terima itu untuk kenalkan diri lah tapi itu oh dia ni maha puasa tujuan satu-satu company buat satu produk tu nak tunjuk bahawa dia power kan langsung keluar buat galaksi tak berapa galaksi tunjuk bahawa company dia strong punya produk yang diorang oh dia punya produk dia punya panggil orang kenal sama Allah tak lah kan produk 17 negeri ke Indonesia boleh buat. Kuala avec Dowslife. Ada company dan dunia ni ni yang paling maju boleh buat daun selai Boleh. Dowslife ni nyamuk seko ke? Semua seko ke boleh buat? Tak ada satu akhlak pun yang boleh buat. Hanya Allah. Kan? Memang jelas kemelu. Kan, Allahu smana bi malaki wa ma khalaqatul wal insa illa liya'udun. Maksudnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku asyariat asyariat yang mengenal. Saya naikna Abbas rabballahu dan sebagian syaraq mentafsirkan maksud menyembahku dalam ayat tersebut kepada maksud mengenalku lihah buduni lihah alifuri tafsirna Abbas. Mereka mentafsirkan mana ibadah kepada makrifat ini mengenal. Allah SWT kepada makrifat, natijah dari ibadah dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan seluruh alam ini untuk makhluk-makhluk terutamanya manusia mengenal Allah SWT melalui nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran banyaklah afalah tetapakarun, afalah terrezakkarun afalah ta'filun dia menyebutkan bahawa surah Al-Rum ayat permulaan surah An-Nahl Semua so surah itu tentang dia buat benda ni buktikan keperkasaan ni ada yang dah nak baca Quran sampai tengok dunia pun tafsir makna surah Al-Rum surah An-Nahl tu banyak punya Allah kita khusus 90% Quran yang masyaallah Allah Allah turunkan Quran ni lah, lah, lah. Turun ikut setokey 70% ibarat ibarat ni tauhid. Hukum sikit je 500 ayat je Ayat hukum lah ibarat ni 500 je dikeluar 70% semua ayat tauhid. Allah buktikan kebasaran Kepasatnya dalam peran Nak dekat dengan Allah, nak kenal Allah Baca peran-peran Tengok mana ni, sekarang dah ada peran-peran yang lafsi Yang tak se baca, faham hadis bagi tu tidak ada cara lain untuk kita dekat dengan Allah melainkan kan Muhammad mimpi tu kan hadis tu katanya Allah, yang Allah nak dekat dengan itu yang kalam Allah, Allah. faham tak faham, faham tu tak faham baca banyak baca Itu kan? sahabat, majoriti sahabat seminggu segera lepas majoriti sahabat, seminggu segera kata tidak ada benda lain yang lebih dekat dengan Allah melainkan kalam Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita nak, nak, nak. kita baca lah tu buat cinta daripada Allah Quran satu orang tu kalau kasih dia tahu surat cinta baca berkali-kali juga simple baik-baik tapi kadang-kadang seneklah janganlah betul-betul jangan sejuk kan baik -baik. Sama, Sama, apa -apa, ha. ini Allah hantar surat kita sebagai cinta seorang Khalik kepada hamba-Nya kena baca baca lagi baca Quran baca ayat Quran ni mukjizat takkan boring tidak akan boring bacalah 1000 kali pun takkan boring Dan ini nak antara jenis lain dekat nak kenal Allah dekat dengan Allah baca Quran hanya. Tak ataupun fikir maknanya baca yang Quran ni aspek dia dekat dekat. Macam yang dah paham dah, tak ada makna lagi apa. Kedua, yang pertama tadi makrifatullah asas kepada akidah ni makrifatullah yang kedua mengesakan Allah SWT dengan meyakini bahawa Allah itu maha esa dan menjadi tempat pergantungan bila dah kenal dah tahu Allah ni yang maha kuasa Allah yang maha hebat Allah yang maha segala-galanya maka kita hanya yakin dengan Allah SWT Allah sasya dia dan kita bergantung kepada Allah dia bergantung kepada Allah berapa? Qul wallahu ahad Allah Allahu smalla hanya Allah sahaja hanya Allah tempat kita bergantung. Bergantung kepada Allah. Hanya Allah Subhanahuwataala sahaja Tuhan yang layak disembah. Hanya Dialah sahaja Tuhan yang Maha berkuasa dalam memberi pertolongan. Dia akan membantu dan Dia akanistani. Ini di hanya saya yang 17 kali tegakkan. Dia tidak tolong orang dia. Ya Allah hanya kepada kau lah yang bersembah Hanya kepada kau sajalah yang aku minta solokan Tapi bila dia lepas semayah, minta tolong orang lain Dia right? masalah, dia kena duit Dia masalah, dia juga ada sakit Dua doktor Itu ibadat, syariah. Sebelum tu lagi sepatutnya mahu Jumpa dengan Allah Satu orang sakit, pun ada sakit Pertama sekali Semayang meruduk, semayang berangkat Ya Allah, aku sakit juga kan? Tolonglah semua nak banyak yang aku kau yang pergi aku bersakit, kau yang menyembuhkan aku bersakit Minta lah, aku yang lemah ni minta padamu yang Allah untuk kau sembuhkan penyakit aku Habis, pergilah beli ubat, pergilah cari ubat, pergi klinik, pergi hospital, makan ubat, baik Bila baik, kalau nanti kita apa, aku pergi Tak ada budak semayang lah tu, aku nak makan ubat, tak ingat suruh aku, aku makan ubat Nah, itu berkat aku semayang orang-orang juga orang sembuh kan maknanya kita ada kita akan hubungkan kita punya sembuh tu dengan Allah dan dekat syariah yang Allah perintah kita amalkan kalau kita tak dupa Allah tak doa dekat Allah kita sakit terus pergi jumpa doktor baik ush tahu wow, ubat ni bawa wow, ubat ni kali lepas sakit dia buat ni putus ini dia punya penggantungan daripada Allah sebab so, Allah seorang Nabi suruh kita apa-apa pun jumpa apa-apa so, pun nak, nak jaga tauhid kita ni, nak jaga iman kita ni, buat apa pun lapar ke masalah ke ada duit ke, apa saja pun jumpa Allah tu, betul-betul berubah sebab perusahaan tu, sebab so, benda tu jadi nanti kita akan ada rasa kepada doa kepada kita kepada Allah terjaga tauhid tu kalau kita tak jumpa tiba-tiba doakan Allah, Allah kawal pergi ke makanan Tuhan sakit bini ubat, kita bukan sembuh. kita bukan sebuah, sebuah ubat yang kawal Elah, kalau kita tak doakan, memang sebenarnya bukan ubat yang sembuh. Allah yang sebuah kan Berarti yang sebuah ubat tu Tapi jika kita tak minta kepada Allah, tak mengadu dengan Allah menunggu dan kita rasa Ubat tu yang sebuah ni tu, lepas ni. iman kita besar Nabi Musa menulis dia sikit purun Dia Allah pun sikit buat. Sebab kata kau pergi dekat pokok tu ambil daun dia, makan Dia pun pergi dekat pokok tu, ambil daun makan sembuh Tak lama beberapa bulan kemudian dia sakit purun yang sama, Lalu suing Oh pokok tu kan Dia pergi ambil daun tu, pokok tu dia makan Tak baik-baik, makin sakit Jadi baya Allah Kita yang bersikit purun, pun sungguh ambil daun Makan sembuh Kali ni yang bersikit buat pun ambil daun makin other... sakit like pada kita dulu kau sebelum kau makan daun tu kau jumpa aku dulu kau tanya dulu kau mengadu dekat aku dulu sekarang dari kedua kau dah lupa aku kau terus pergi ke daun tu aku daun dia menyembuhkan aku dia menyembuhkan ya Allah nak terbiak kita ni apa-apa pun kita jumpa Allah kalau kita jumpa Allah tu sama iman kita tawhid kita sama. ini kita tak jumpa Allah ini kita selalu rosak macam ni apa-apa pun ada masalah Patak talahkan anak semayang Sebuah-buangnya, doa, Duduk sekejap Kadang-kadang tak ada hudu tak apa sebenarnya Tapi lebih baiklah kita berhudu Semayang duduk dekat, minta Allah lah Terbaik lah, paling malas pun Duduk sekejap lagi banyak, wah Itu ni ada masalah, sekian-sekian Masalah tu pun masalah ni Yang nak, masalah-masalah ni Kau-kau orang nak pergi berusaha ni, Kau nak ni, aku buat, aku nak buat ni Kau balik pula, aku udang lah Młość. Amin Selayuh itu Tapi ni nak buat lah belum serah sebab tu Jadi bila betul-betul macam Berjaya dengan sebab kita buat itu. Kita kan, oh kita dah berada orang tahu Sebab ni Kalau kita tak ada orang Dengar, dia inginlah yang tolong tu Dia inginlah yang tolong tu, dia inginlah yang tolong tu Sebab tak kisah langsung tu datang Rosak, dimana Mantap ya, hey, kita ini nak bercakap tentang nak menguruskan nak menguruskan ini memang susah. Kebanyakan buat juga, nak kira mana, kena buat apa pun, nak lakukan, nak buat apa mana nak kira mana nak buat apa pun, lumba lah. Jalan. Okay, kita, kita tidak yang sama. Main kita orang yang sama, tidak susah. Yang Inilah maksud dalam ayat Allahu la ilaha illallah. Maksudnya ialah Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Baqarah 255. Jadi yang pertama tadi kenal Allah kemudian mengeseri kepada hendak kenal maknanya bergantung bergantung hanya kepada Allah. Setia kan? Jadi kita tu Hanya bergantung kepada Allah Dah kenal Allah, dah tahu Allah paling power Paling hebat, paling berkuasa orang Yang kedua, yang ketiga menyucikan Allah daripada segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Sesungguhnya Allah SWT bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Dan tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak bersifat seperti sifat-sifat makhluk dan tiada yang bersifat dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi siapa yang menyerapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, maka dia telah pun tersesat daripada landasan tak Islam yang bunyi petisi pun tu enak ok, kita kena jenis masalah yang menyamakan Allah yang makhluk jadi maksud menyucikan Allah daripada sifat yang yang, yang tidak sempurna Maknanya misalnya kita dah doa dekat Allah Kita pun dah berusaha tak berjaya Mula lah eh, Kenapa Allah tak berjaya tu Itu kita mungkin akan berlaku Allah menguji, kan uji dia je Kita doa menangis langis Dah puas lah, doa Dan kita usaha betul-betul Tak berjaya juga Mula lah Dekat situ dia kacau lah Haa. Ini aku dah minta dah, aku dah usaha lah. dah Aku dah berdoa lah. Aku dah berdoa, aku dah beramal, aku dah berpuasa Aku dah matangkan, matang. lah, aku dah nak dapat Aku nak berdoa, aku nak berdoa Dia kat situ nanti akan Allah nak uji lah. Jadi kita kenal yang ketiga Menyucikan Allah daripada sifat Yang sebenarnya Manya kita kenal Ya Allah, walaupun kau tak Tolong aku kali ini, walaupun aku tak Tak dapat hasil daripada doa aku Kau dah baik tahu apa yang baik kau aku Mungkin Kau sebaliknya apa yang terbaik kau aku tetap juga apa tetap juga men menyucikan Allah daripada suka berarti Allah tak bagi tu semua Allah kadangkala -kadang Allah uji kita dan Allah bagi apa kita minta kadangkala -kadang Allah tak bagi itu Allah uji kita kan bila Allah tak bagi Allah bagi pun kita kita kita bersyukur pada Allah. Allah tak bagi pun kita sabar kita tetap mengatakan Allah maha sempurna bukan berarti Allah tak bagi itu Allah tu haa Allah tak bagi Tak ada lah Ha boleh lah Tak ada lah punya banyak lah Nabi-Nabi Kekasih-kakasih Allah Yang Allah Uji dengan penyakit Dengan masalah Dengan keseluruhan Dengan macam-macam Apa Allah tak mampu nak Nak tolong nah, nah, nah, nah, nah Nabi-Nabi dia Ini tujian Untuk supaya kita Tunduk dengan Allah Walaupun sesuatu tu Allah tadbirkan Berita benda dia tak baik Tak sesuai dengan Keinginan kita Kita nak macam ni Tapi Allah nak macam lain kita minta ni sunjung sampai buka pokak ke air semayang seribu rakan minta toang nangis, nangis berpuasa lah macam-macam dah buat Allah tak bagi juga kita pun beradang lah memang tak ada kaki tak ada kaki kan. betul Allah akan uji kita dengan, dengan benda yang tak sesuai kita itu pasti bukan semua bukan Allah tu yang tuduh dengan dengan inginan kita ini ni mana tak bagi, kenapa tak bagi? Kenapa tak bagi? Bagi dia mahkamah itu, bagi juga itu, tak bagi malah mohon, jual manusia. Orang yang betul-betul dia hati dia kenal Allah, bergantung kepada Allah dengan suci, Allah dapat segala kekurangan. Abu Allah bagi ke dia pun, dia terima Abu Dharr taunya tahap, dengan Abu Abi Abi Abi Abi Abi Abi bila Allah kenalkan musibah kat, kat diri dia dia tak suka musibah tu diangkat oleh Allah, dia lebih suka musibah tu tetap berada dengan dia dia kata dengan adanya musibah yang Allah kenalkan atas dia, akan meningkatkan darjah dia akan ampunkan dosa dia, akan dia akan rasa nekmat dengan musibah yang Allah letakkan kepada dia, ini berbetul kita lihat darjah pada barang kita yang kena musibah tak ada barang dah bila Allah Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dia tak suka musibah yang Allah bagi dia Dia kalau boleh nak kekalkan musibah tu Kerana dia tahu di sebalik musibah itulah Akan datang lagi lagi. Lebih, lebih lagi kecintaan Allah kepada dia Naik dia terjat dia sesiaplah dengan musibah yang dihadapi. hadapi Sahabat-sahabat orang yang betul-betul faham Betul-betul agama Yang faham ni sahabat dia Salah eh? Inherent. Dan itulah ketika itu mengicikkan ke Allah Tersesuaikan kesempatan ini Maksudnya Allah tak bagi itu bukan berarti Allah itu lemah Ya Allah Kalau orang kaki itu kau bagi macam macam BNW, baru macam lah Orang kaki lah Masami, David Tak istapun lah Aku ni kaya Aku ni Allah semayang Pengang-pengang-pengang hari-hari Waktu ulang-alik di masjid keluar berdakwah Sampai macam hikayat ni. Malek kebengikan ni bila kan binggol ni pun dia jadi ular baik pun. Sebab apa? Allah boleh bagi pada orang macam-macam tak boleh jadi bagi, tak syi pun nak mengiyam dah. Mana syaitan yang dekatau dengan fikiran. Betul binggol dekat kat cerita ni, ini Allah bagi dia Dekat cerita ni dia jadi adik kakak dia nampak ni Allah bagi apa? ini yang perempuan tu lah. Ha ni nak ni. Ya Allah dan itu kurang rangis kalau ku tahulah jangan kau boleh satu sen, pun jangan kau jago kat dunia apa yang kau minta apa yang kau kalau boleh kau jangan balik langsung tak pergi dunia sebab apa yang Allah sediakan, kita minta minta, Allah tak pergi, minta Allah tak pergi semua so, Allah simpan kat akhirat simpan, seribu kali kita minta Allah tak pergi, kita ya, minta lagi ya Allah simpan, simpan, simpan, simpan kat akhirat bila kita sampai di akhirat, Allah tunjukkan apa yang yang Allah Setiap kita kita menangis lagi tu, tahu kita bilal Allah, bahwa Ya Allah, Allah dikawal, tahu entuh lah, kadunya mood dunia lah, oh, dahye. Firman Allah Taala, Laisa i s a Masa dia tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia Dan dia pun lebih Pada tulang Mensucikan Allah daripada Menyambangkan Allah dengan makhluk Kenal Allah Bergantung kepada Allah Mensucikan Allah daripada Keturangan Pasal Perempasan tentang hukum akal Kita dalam tauling ini kita akan badan tamakungkan akal. Lah. Sebab apa akal ni digunakan untuk membuktikan tentang sifat-sifat Allah. Sebab kita berhadapan dengan dua golonganlah, satu orang Islam untuk orang Muslim. Kalau kita berhadapan dengan orang Islam, nah. bagi ni dia, apa dari Allah Maha Kuasa dengan Allah wa bi syai'in qadir. Jadi setiap kata orang Islam dia beriman dengan Al-Quran. Kalau dia tak percaya Quran, dia kafir. Apabila kita berjumpa orang kafir, David Acham al-Mazami Itu punya tuan punya puasa ke? Apa Adil? Imanallah, Al-Qur'an Apa itu? Quran Saya so, kafir mana percaya sama Quran Jika kita percaya dengan daril berlambau Dia sendiri pun tak percaya dengan Quran, jadi nak bagi daril dengan Quran Jadi kita akan gunakan dari akal, Secara akal, secara logik Untuk membuktikan tentang kewujudan, kekuasaan Allah Dekat orang yang bukan Islam Dan juga orang Islam pun sama, -sama. So, akal ni tak boleh ditangan dengan dengan wahyu tak boleh mana. Semua akal ni di bawah sikit pada wahyu ni. Sama macam faham ni akal tak ada nililah. Wahyu akan, akan akan mengatasi akal. Azab kubur. Akal ni, azab tubuh, kuit -kuit -kuit tu nak kubur, kuy-kuy kubur ni maknanya kuy. Akal tak sampai nak bayangkan azab kubur tapi wahyu kata dalam kubur dia ada azab kubur. Kita kena beriman. Jadi hukum akal lah kita katakan, apa tu hukum akal? Pembahagian hukum akal. Yang pertama, wajib atli Dari sudut hukum akal. Jadi kalau wajib syara'i, tu lain. Kita baca pekah kan, minggu lepas. Wajib syara'i, wajib dalam syarak, dalam hukum pekah. Wajib tu maknanya, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dapat berusaha, dan kena seksa. Tu wajib dari segi syara'i. Sudah si akal lain masuk so, wajib tu kalau nak diubah lah Berkata adik-adiknya mesti lah Logik ataupun mesti Tapi dalam ilmu tauhid, ni wajib akli Wajib dari sudut hukum akal Mana dia Sesuatu yang mana akal itu sendiri Tidak dapat menggambarkan ketiadaannya Ketiadaannya La yata sawwaru fin akli Adamu Masalahnya Sesuatu yang mana akal tidak boleh terima benda itu tak ada itu mana wajib mestilah ada. Itu wajib dari segi akal. Pengalaman sesuatu yang mana akal tu tak boleh terima akan ketiadaannya. Aku simpul lagi ke? Jadi di sini sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menggambarkan ketiadaannya. Benda itu belum tak ada akal, tak, tak, tak, tak, tak, tak ada terima Dalam arti kita yang lain, sesuatu yang wajib dari sudut hukum akal Ialah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal, akan ketiadaannya Contoh di bagilah, kewujudan maha bercerita Hujudnya Allah ni, akal tak boleh tak boleh nak terima kata tidak ada bercerita Itulah tentu tadi yang Kau orang jadi isteri Kau jadi isteri Mesti kena ada benda yang mencipta Benda itu sesuatu itu terjadi Mesti ada pencipta Akal tak boleh terima Jadi pencipta saja je tak boleh Maksudnya wajib lah Maksudnya wujudnya pencipta ini Adalah wajib, resmi, akal Tahu tak? Tentu tak? Wajib, resmi, hukum akal Maksudnya Akal tak boleh terima lah benda itu kalau tak ada Akal tak ada terima, tak masuk akal dia tidak, Contohnya diberi kewujudan maha pencipta Berarti kalau pencipta ini tak wujud, tu memang tak masuk akal mesti, Akal tak ada terima, dia mesti kena ada pencipta Sesungguhnya wajib bagi hukum akal tentang kewujudan Allah SWT sebagai maha pencipta Sesungguhnya wajib bagi hukum akal tentang kewujudan Allah SWT sebagai maha pencipta ini kerana akal tidak dapat menerima keadaan Tuhan disebalik alam yang serba tersusun ini Siapa yang betul kan? hujan, panas, siang, malam, musim orang mati, orang hidup panggil tak pernah hujung, orang matahari tak pernah oh, apa, mogok pun Siapa yang betul? Kan? Siapa yang betul? Manusia tetanggi hidup, besok dia mati 67 tahun sekatulah dia tak mati tak ada satu manusia pun yang mampu nak kontrol, ini aku nak matahari terlebih dan timbul apa lah, berselatan, boleh ini aku nak buat Malaysia, tahun ni hujan setengah tahun, panas setengah tahun ataupun hujan macam sekarang boleh, ada orang boleh tutup kan ya? sekarang yang berlaku ini, siapa yang buat benda ni sebalik ni siapa jadi atas tak terima mana kalau tidak ada Tuhan ada Tuhan lah yang buat, Allah lah yang buat Itu wajib akli Yang kedua, mustahil akli lawannya. Lawan ni lah Lawan bagi wajib, mustahil dalam sejarah karihan Lawan dia apa? Haram, kan? wajib lawan dia haram Tapi dalam akal ni, dalam hukum akal Wajib lawan dia mustahil Mustahil akli Dari sudut hukum akal Sesuatu yang mana akal itu sendiri Tidak dapat menerima perjudannya Dalam artik kata yang lain Sesuatu yang mustahil dari Ketika sudah akal ialah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan bujidayanya. Contoh kelemahan maha pencipta Allah ke memang dalam akal tak boleh lah Allah ke Allah kalau lemah habis dengan runtuh pun sistem alam ni Allah lemah. Sama akal tak boleh lemah. lah akallah mustahillah. Akal tak boleh terima yang bawa Allah ni lemah. Ataupun lemah maha pencipta Pencipta dia Tuhan Dia kena sempurna Dia kena sempurna Dia tak kena lemah Untuk satu dia bagikan begitu Sesemunya mustahil menurut Akal bahawa Allah SWT Yang menciptakan alam ini Bersifat dengan sifat lemah Ini kerana akal tidak dapat menerima Kehujudan sifat lemah bagi Allah SWT Alam Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini kalau Tuhan lemah pasti ada yang lebih kuat daripadanya Tidak? kalau Allah itu lemah berarti ada yang lebih kuat daripada Allah kalau begitu yang lebih kuat daripada daripadanya lah, itulah Tuhan pada ikatnya berarti kalau ada yang lebih kuat daripada Allah mana dia lebih Allah lagi ya? betul? ini itu mustahil kerana Allah SWT lah satu-satunya Tuhan yang Maha Berkuasa jadi Allah memang memandat mustahil bagi akal. Faham tak? Eh? Yang ketiga harus. Harus ini tengah-tengah. Jadi sudut akal. Sesuatu yang mana akal itu sendiri dapat menerima kewujudan ataupun ketiadaannya. Ha, di tengah-tengah. Akal tu boleh terima dan boleh tak terima. Dalam erti kata yang lain sesuatu yang harus dari sudut akal ialah Sesuatu yang dapat diterima oleh akal akan kewujudannya ataupun ketiadaannya Boleh, A boleh, B Faham kan? Itu yang ketiga lah, itu harus Jadi dia, dia wajib, mustahil, harus Contoh, kewujudan atau ketiadaan seorang manusia yang bernama Zaid Jadi Zaid tu hidup ke, mati ke, ada ke tak ada itu akal berterima tapi Allah mati, hmm. makhluk nak tak terima Mustahil lah Tapi hmm. kalau Zaid, macam tu Zaid ni manusia kan Wujudnya orang manusia, ataupun tak wujudnya orang manusia Hidup dia atau mati dia, itu harus dari segi hukum akal Maksudnya, akal boleh terima Sebab dia ni makhluk Dia boleh hidup, dia boleh mati, dan dia ada, dia tak ada Sebab dia makhluk Tapi kalau Tuhan, Allah mana boleh dia ya? Mesti kena ada oleh Tuhan ni, Tuhan ni maji um, Tak boleh ya Tak boleh akal Itu harus, dia tiga Sesungguhnya akal akan dapat Susnah Sesungguhnya akal akan dapat menerima sama ada zahid itu wujud Atau tidak wujud sama sekali Peranan akal dalam menetapkan kesempurnaan Allah SWT Dan menafikan kemustahilan bagi Allah SWT Peranan akal eh? Hakikatnya Allah SWT menjadikan akal ini dengan penuh keistimewaan Kerana mampu mengenal sebagian sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT Dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT Kerana itu sunnatullah Memang Allah jadikan akal ni Tabiat bagi akal ni Tujuan penciptaan akal yang Allah buat Dan maksudkan untuk supaya akal akan sifat-sifat kesempurnaan Allah Tujuan akal diceritakan bukan tu untuk Bismillahirrahmanirrahim Nak berdengar akal untuk jatuh dengan orang Untuk terbangkan terbang. orang Maksud utama Tujuan Allah bagi kita akal eh? Yang pertama jadi untuk supaya kita ni Kenal Allah, kenal sifat-sifat Kesempurnaan Allah Itu maksud dalam cerita dengan akal Bukan nak berdengar akal Untuk jadi jenius untuk ni Boleh juga Tapi itu bukan maksud yang utama memang kita perlu berda'akal lah untuk proses macam-macam benda, benda kan tapi itu bukan tujuan maksud yang utama akal itu diciptakan tujuan dan maksud utama akal yang Allah cipta kepada kita ni supaya kita kenal sepenuhnya dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan juga sifat-sifat yang tidak daya bagi Allah kerana itu sunnah tullah. maksud sunnah Tullah tu memang cara Allah lah memang dah Allah buat akal macam tu dakwaan bahawa pendekatan logik akal yang sejahtera tidak boleh membawa kepada sebahagian sifat-sifat Allah sebenarnya satu perkataan yang dusta kerana Allah SWT sendiri yang menggunakan pendekatan tersebut seperti firman laa kaana fiihi maa aalihatun illallah laa fasadata subhaanallahi rabbil 'aalamin yasifun maksudnya sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan lain Allah selain Allah tentulah keduanya itu telah rosak se... Maknanya kalau ada dua bos dalam satu daripada sebuah company, memang kelak babot eh. Yang bos ni kata nak buat macam ni, yang bos kita tak outline. Tapi dalam satu company tu, kan? dia eh, tu bos kan, tak ada dua bos. Jadi dekat dalam alam ni hanya ada satu Tuhan, tak ada, ada dua Tuhan. Allah sini kata kalau ada dua Tuhan, ada Tuhan selain Allah, rosaklah. Yang ni Tuhan ni kata tak apa aku inai nak matai tepi Timur ini Tuhan ni kata tak apa dah ni aku nak berbarat gaduh, Tuhan kalau gaduh Dia kena satu ke Jadi dia nak beritahu kat sini bawa Akal ni ada setengah golongan ni menolak akal dan membuktikan Sifat-sifat Allah Adalah setengah golongan tu Sudara kita pun tanggung je Jumur Pakai akal, tak boleh Asyari ni kita banyak pakai akal je Kita pakai Dari-dari Al-Quran ini syukur Akal tak pakai Yang menolak antara antara yang dia, Sebagian dia lah semua, Sebagian yang boleh gunakan dia orang ni menolak Mama Asyari sebab itu Mama Asyari Banyak pakai akal Dan men mencela Dan mengecap pemenang akal Dalam pengenang Allah ni. Pada Allah sendiri tu kita pakai akal jadi kita berhadapan dengan orang oh, kamper Saya nak bagi dia orang-orang nanti Nanti cakap tadi kan Akal-akal Yang mana tak suka Akal-akalnya Baca Buku saya dah post Kata lama Buku saya tak cakap Mereka tak setuju Ayat ini secara jelas Menunjukkan antara kepentingan akal Dan peranan ni dalam menikap Sebagian daripada hakikat benaran Yang melibatkan Bak putuhanan Islam tidak pernah menafikan keistimewaan akal yang mampu mencapai sebahagian daripada kunci kebenaran Oleh kerana itulah Al-Quran sering menyeru agar manusia menggunakan akal mereka untuk berfikir tentang kebenaran yang dibentang oleh Islam Apalah tak silun, apalah terpaksa macam-macam lain, apalah terpaksa Itu semua itu berapa fikir tidak sebagaimana agama lain yang bersikap menolak peranan akal sehingga membawa kepada pelbagai ajaran ketuhanan yang tidak dapat diterima oleh akal yang sejahtera. Ada yang tolak tu akal bodoh. Ada. ada yang gunakan akal lebih-lebih ada bodoh. Samotazilah ni dia pula pakai akal lebih-lebih wayulah. Itu dah lebih dah lah. Samotazilah dia menggunakan akal lebih-lebih Islam mengajarkan sebuah ide yang sejahtera yang mana akidahnya dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sejahtera lalu menjadi buah eh lalu menjadi hujjah kepada mereka yang tidak menggunakan akal sehingga sanggup menolak prinsip ajaran dan akidah Islam yang murni. Ah, ha, jangan. Halo. Kepada al-saka tu. Dia ajak ni. Nanti tandas juga Ingat ya dalam bahagian Hukum akal 3 ni lah. Apa tu wajib akli Apa tu mustahil akli Apa tu harus akli Wajib akli Yang lain Sesuatu benda Jirim tu Dia tidak boleh bergerak Ataupun diam dalam seperti yang sama kalau dia bergerak berarti dia tidak diam kalau dia diam berarti dia tidak bergerak ada benda dia bergerak dan diam dalam semasa ha ini satu yang benda yang tentu yang lainlah dia lawak akal apa sekali yang masuk akal tu ada itu tentu ini dia bagi itu kepada ketuhananlah kan Tentang itu bergerak dan tidak bergerak dalam masa yang sama Tidak ya? berlaku Tak berlaku kan? Dia bergerak dan diam dalam waktu yang sama Menang, Dia kan salah satu saja boleh Kalau dia bergerak atau dia diam Tak bergerak Jadi Bergerak dan diam dalam waktu itu mustahil lakarlah Itu yang mustahil bagi kita tak dapat Tak nak nak perlindungan satu benda itu bergerak akan diam dalam waktu yang sama Itu tentu yang lain mustahil dan mereka itu bergerak tanpa diamah itu lonjinglah. Hmm. Ambil. Kan? Dia mah main umur-umur ental sini. Jangan dah lihat jadi perkara pemakanan. So, Cuba nak buktikan dengan akal, sebenarnya cukuplah man. Mulanya wajib, mustahil, harus. Banyak. akal yang Tidak, Tidak, orang gila tak boleh boleh tak buat bikin luar lah jadi kita boleh jumpa dengan orang kafe, eh, orang baishlah, kita pakai akal Buktikan kewujudan Allah, kekuasaan Allah Nanti ada setiap sifat akan ada jenisnya Logik ya. wujud, Satu bukti secara akli yang Allah ini wujud Satu bukti secara akal yang Allah ini Tindam, Allah ini baka Allah ini muhalafatul lelahawati Semua kita akan membangga dalam, dalam Akli dan nakli Terang hadis pun dan secara akal pun ada jenisnya sebab, inilah yang bahasa-bahasa pagi nyanyi yang kata Alam semua jadi gini ya. kan Jadi kita nak patahkan hujah dia secara akal Mereka kena Alam ni sendiri ni Ini nak ada Kita kan langsung ke Alam Setiap ya, persifat ni dia kemas Kat situ lagi, lagi, lagi, lagi, so, ni lagi-lagi Lagi seorang malah kot Soalnya ni terima tak boleh habis Dia panjang untuk terima 30-30 surat kan? Kita se-30 masuk kot Tak apa lagi sifat pertama tu kita nak bahas tu muka sunnah ha, 37 orang kisih akal Allah ni tiga lah Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan mak kan, yang mana kita nak patahkan dia punya hujah tu pakai akal dia akan bagi dia wahdanian, dia akan dibahas Bawa bunyi gigi lewat hari. lawan, lawan dengan dewa tu nanti dalam sifat mukhalaf itu adalah wajib sendiri ada dari dari. Ha, itu nanti untuk tuhan macam berapa dari sini. Jukulah hmm. mereka. Macam yang kita kita tengok dari zaman kita ni ya. Jika kalau nak bunjang dengan orang sebagai peristiwa, dia guna dan ada orang tu bisa dapat. Tapi dalam hidup deket mai amari dah kan dah tinggal so, like dia cuma dia walaupun dia fikirkan dia dalam masa terlepas so, dia fikirkan daripada kitab-kitab apa ni agama ni apa dia dia dia dalam cruise ni pun boleh sendiri ada, ada yang betul ada yang tak betul ke? ada yang dah rumah ada yang tak nimbah. Jadi dia ambil apa yang sama dengan Quranlah mengenai bab dua. Jadi kita dalam kitab tu sini pun kita jadi apa yang Quran cuma nanti adalah bab-bab yang memanglah ubah kan. Bab presenje tu dan macam, sinjil, kan macam kerja dia. Oh sini pun datang. Kata Allah sini dalam Quran kata, Allah kata wal ladzina yunibuna bima umziga ila. Ya Allah dah kata Taurat atau kata Injil. Allah kata, apa yang pernah diturunkan kepada mereka yang original lah maksud Allah tu sebab ta Allah tak tak tahu dah dia orang ubah, sebab orang Allah kata, dia Allah kata Taurat Injil, spesifik, dia orang kata Allah kata, Allah banyak sebab Allah beriman dengan apa yang pernah diturunkan kepada mereka, sebelum sebab tahu yang turun tu yang original yang segala semua, semua dah ada Allah yang buat semua ni, Allah Takdir nanti yang tidak tahu lah. Apa yang jadi kena datang tu, apa dalam masa masa sekolah itu nama-nama bagi hiung macam tu Allah lah. katuh kan? beriman kepada kitab kitab yang diturunkan sebelum ni yang terdahulu. Jangan kalau macam cinta orang Ada juga ujian, tapi banyak Allah katuh kita adalah yang diturunkan sebelum kamu. Sebab apa yang sekarang ini tu bukan yang turun sebelum kamu. Sekarang banyak sekarang banyak dah waktu tu ni zakat naik pun dia akan, dia akan cari lah yang mana yang sebab so, kalau apa dia betul-betul beriman kepada Taurat dengan Injil dia mesti susah lah dalam Taurat dia sendiri suruh dia, bila datang Quran datang Laji Muhammad beriman pun dia ha, itu yang dia dia tukar. tubah lah apa ni zaman zaman nadi pun oh, yang Yahudi yang jenis tak mau, tak mau ikut Nabi pun ada part-part tu yang semua ni ada berada gitu aku salam ni yang yang, yang selama dia orang baru dia tutup depan Nabi yang berani baru tu apa lagi zaman sekarang, Nabi dah tak ada depan Nabi pun Nabi suka baca nja tu, dia setetup bahagian yang mana yang suruh ke <tuk> Nabi tu dia baca kat atas tu, dia kata bawah Dan, tak, nabi. Nabi, atas, nabi jel, aku tak baca depan Nabi kat tanah Nabi selama syiat dia dalam kebaruan apa lagi zaman yang Nabi dah ada, lagi macam version lah sampai orang yang isteri yang dia buat pengakuan dia kata bila Pat tanya satu benda yang keliru je dia kata, oi oh, dia pun takde tanyalah skop sakat tu kalau takde lah itu dah masuk bab tinggi lah kau hanya betul percaya ke sakat tu je dia pun tak boleh dia, dia, dah, dia tahu lah si yang punya Fah Daddy punya kawan partner dan siapa tu si rapaz tu suruh so. Islam dia, dia kata, kat situ lah punca-punca yang dia, dia suruh Islam dulu lah. dulu. Ha, nun. Nun ha. Yok ada lah YouTube nak buat ni. Tapi yang lain jadi video ni, mengaku-ngaku orang-orang ahli artis, artis yang Islam tu, aku yang kenapa dia macam Islam. Jadi satu tu dekat Southern California, Carolina. Dia suruh ni Islam. Uji kita selama di Islam. Ini memang dikejilur kajian. Lah. Alam. Baik bahasa Inggerislah. Ha. Dekat Bahasa Inggeris kan Menuh dengar lah dia ciksa kenapa dia muslim istaf Sebab emang Dia orang bila dekadi, dekadi, dekadi Dekadi malam-lamam sampai kita Tak ada gila, kan? pening Dia baca Quran Tahu-tahu Allah mesti jaga Quran kan Dekat situ dia demen akal lah Akal dia kena dalam Quran Dia pakai akal dia Dalam Quranlah dia baca Jadi dalam urisi dia dekat kita kita kalau dia tanya pabrik ada o itu pun tak tak ni aku pun mesti pergi mesti tolong benda jambu kilap kilap ah Allah wala pun kita kena ada betul Untuk kuat hormat sebab kata dalam dalam kita tuang pun dia macam saya tak tengok tamat ni bila bila dia dia dia dia dia dia jadi biasa-biasa aja baca mula-mula. Tiada yang tanya tu dari mana dia jenis Dia dia sadar. Ada cerita apa? Sebab ada satu bincangan di dalam Kejadian yang saya nama baca taurat tu kan? Telinga ni tu. Nama baca taurat nanti muka Merah padam. Taurat yang yang yang original baca yang original tu. Saya nama baca. Itu bawa suami ada satu kita bercerita tentang Islam yang bagus kira-kira Nawa baca, dia baca tak perasan lagi buka minat padam dan Nawa baca perasan singgung dia sekarang dia tengok mengenai istimewa saja berkata, laukana mustahaya um, mahu asyarakat kira-kira walaupun usah esal -esal hidup sama aku, dia, dia tak akan berjaya dia tak ikut aku jadi Al-Quran dah lengkap sebenarnya, dah dah, dah, dah, dah, dah mansuh kitab-kitab sebelumnya memang dia guna kalah taurah tu untuk buktikan kepada orang Islam. Kalau kita orang Islam terus dan yang Islam tak perlu kita nak tengok taurah taurah tu tak relevan. Ini yang ada macam cerahi. <tum> dia mungkin tugas tu kerja dia kan nak bahas dengan orang Islam. Bahas dulu orang yang banyak tu jika kita tidak sendiri. Okey. Tak sendiri. dia yang pitak dia lah yang berubah kot sebab rasanya tak tahu lah ada berapa puluh ribu vision Bible setiap negara yang dengan pengkauan manusia lah setiap tempat ada buis semua Bible tu nenek. yang sama yang sama yang paling hampir pun Allah pun ada kata tu original dekat retikan tu Allah saya tak ada orang tu lah tu dah cikgu lah Okay, sambung sambungan pembahasan asas yang mutahid. Jila ramalan itu seorang mukalla. Paham mukalla, mukalla ni yang Islam balik dan berakal. Perhati kalau yang bukan Islam yang belum balik yang gile, takutnya tuan. Yaitu yang berakal dan balik. Islam kena. Yang mana dia betul menjawab dengan tugas tambahan wajib mengetahui dan berniatikat akan sifat yang wajib bagi Allah sama ada secara umum maupun secara benci kat situ dia dah berkata ada dua petang wajib Maksudnya, seorang mukalam wajib mengetahui akan mengetahui dan berniatikat akan sifat yang wajib bagi Allah jadi wajib yang pertama itu maknanya kalau dia tak buat dia berusaha kalau aa, kalau dia buat dia buat mana kalau dia tak buat dia berusaha itu yang wajib bagi seorang mutalah tu, itu hukum syarikat ni lepas tu dia kata, akan sifat yang wajib bagi Allah tu tu lain itu yang perpandukan korang hukum akal dia lah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah menurut hukum akal sebab Allah tak ada kewajipan. Allah dia dia kewajiban, Allah dia kewajiban, Allah dia bos, jadi ni tak ada kewajiban syarikat bagi Allah tu ada cuma kita sifat-sifat yang wajib menurut akal untuk kita percaya kepada Allah faham kan? Eh? jadi dua perkataan wajib tu satu wajib syar'i satu wajib syarat akhli mana sifat yang wajib bagi Allah mana akal tak boleh terima lah kalau Allah tak ada sifat-sifat tu faham kan? Eh? sama ada secara umum maupun secara perinci secara umum ni contohnya apa? Apa bukti Allah, Allah ni punca ni alam ni tu dah bukti ni iaitu umum seri perinci lah ada di depan lah seri perinci di dalam dia kan ada sebab kita akan lewat sebabnya seri perinci ada pun yang wajib bagi Allah secara umumnya yang perlu diyakini oleh seorang adalah Allah subhanallah wajib bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang berkaitan dengan ketuhanan maknanya wajib meskikan ada satu orang tu nak claim diri sebagai Tuhan dia wajib Mesti akal tak boleh Tak boleh kata tak ada Mempunyai sifat-sifat Kesempurnaan yang berkaitan dengan Ketuhanan Akhirnya yang menjadi sifat 20 tu lah Sifat 20 ni Kita bukan kata Allah tu ada 20 je sifat Ada Mana ada hadis kata berada sifat 20 Mana ada gayaan Al-Quran kata berada sifat 20 kita belajar sifat dulu bukan? Kita, kita, kita kata Allah tu ada 20 sifat. baru murut sekali Allah kita beri keyakinan Allah tu wajib bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang berkaitan dengan ketuhanan. Sifat Allah ni banyak, tidak terhingga, tidak terhitung, tidak tercapai oleh akal Beyond our comprehension. Anggota kata. Tak boleh git akal kita ni diciptakan limited. Tak boleh nak comprehend Allah punya sifat. Allah ni sempurna sangat. Jangankan nak tahu tentang sifat sempurna nak memuji Allah pun tak boleh. Kan nabi kan dalam doa la sana, kan la au asyizan an antakam asma'ul a'la nak puji kau ya Allah tu aku tak mampu nak puji kau Cuma yang kau puji. Kau nak puji tu belum nak kenal sifat ke sebenar pula. Memang akal kita tak mampu nak mencapai untuk memikirkan sifat-sifat kesempurnaan Allah ni pun tak mampu sebab hmm. memang impaliti Allah ni sangat sempurna tak tercapai oleh akal pun dan Allah cipta pun, akal kita ni pun limited tak, akal kita sendiri tu Allah tak cipta untuk mampu mencapai eh, memikirkan tentang kesempurnaan Allah tu tak mampu cuma kita belajar sifat 20 ni adalah beberapa sifat yang kita ambil lah kita ambillah agak okay, sifat-sifat yang penting yang perlu sekurang-kurangnya minimum perlu kepada ada pada satu zat ni untuk makhluk Tuhan. Ciri-ciri seorang Tuhan muhal namanya tadi disebut 20. Sekurang-kurangnya kena ada sifat tu. asalnya Biasanya 20. Nanti kita bahas Kita betul. Ketahuilah tuan asal masyari kata 12 saja, kita tambah yang makbul ni tambah ni 13, waktu imam tadi tambah lagi 7 jadi 20. Yang kita bawak. -bawa. Cuma nak beritahu kepada bukan 20 lah Kita tak kata Tuhan yang ada 20 sifat je Allah punya sifat-sifat kesempatan yang tidak terhingga Yang kita sendiri pun tak boleh nak comprehend Tak boleh nak fikir Untuk Kita hanya minimum Secara minimum sekurangnya kita tahu bahawa Tuhan dia mempunyai sifat-sifat yang 20 Itu ya bukan berarti kita kata Allah ada 20 je sifat Sifat-sifat punya -sifat, sifat, sifat Nak bahas sekarang nanti lah kita masuk lagi Awal-awal tu pecahan sifat-sifat yang secara terperinci Seterang itu wajib mengetahui Dan berkhidmat akan 20 sifat yang wajib bagi Allah Maknanya nasib 420 nanti Kita akan bahas dala secara terperinci Apa dala yang secara terperinci Yang Allah tu Apa dala yang secara terperinci Yang Allah tu hidam, bakar, mukhalam, tulah, wajiz dan seterusnya begitu juga seorang mukhalam dalam mengetahui dan akan sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa secara umum maupun secara terpinci maknanya dia kena tahu yang tak sepatutnya ada kepada ciri-ciri seorang Tuhan pun. Pun? yang patut ada yang wajib pun kena tahu, yang tak patut ada ataupun yang mustahil pun kena tahu ada pun yang menafikan mustahil bagi Allah Subhanahuwataala secara umum iaitu menafikan sebarang keturangan daripada Allah subhanahu Subhanahuwataala. Macam ayat ayat 22 ni ada sebab wajib, ada sebab lawan dia sebab mustahil. Nah, kita nak menafiki, mulalah -mula membuktikan ataupun nak menetapkan bahawa Allah ni Maha sempurna sifat-sifat dia. Tu ayat 22 itulah. Dan juga Allah ni bebas ataupun tidak ada sifat-sifat yang yang lemah atau yang kurang. Jadi kena nafikan. Tak mungkin Allah ada sifat yang, yang, yang mustahil dan yang kurang Kita nak tahu dia Menafikan kemustahilan bagi Allah SWT Saya terpinci pula ialah Seseorang mengetahui dan ini Bahawa 20 sifat yang bertentangan Dengan 20 sifat yang wajib tersebut Adalah mustahil bagi Allah Kena tahu lah apa yang Saya terpinci apa dia dari dalil bagi sifat yang mustahil bagi Allah. Seorang mukallaf juga wajib mengetahui dan berperhatikan tentang perkara-perkara yang harus. Abi sudah nanti akan beritah. Ini boleh bagi Allah sama ada secara umum maupun secara khusus. Ada pula secara umum, iaitu seseorang berperhatikan bahawa melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkan perkara mungkin tersebut harus bagi Allah. Sebab ada sengah-sengah perkara itu apa tak wajib? Dia nak buat ke? Dia tak nak buat ke? Sukati dia Allah SWT Nanti kita bahagian dalam sifat harus. Jadi satu je, sifat caiz bagi Allah. Ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah dan juga ada yang harus. Maknanya boleh buat dan boleh tinggal. Allah nak buat ke? Allah nak buat ke? sudah apa? Tak sebenarnya wajib ke dia. Dan nanti dia faham orang-orang yang mengatakan Allah SWT wajib dalam berislah. Depan, ya? Nanti kita bahas ini Sifat jaiz Jadi Kena etika tentang sifat wajah bagi Allah Kena beretika tentang sifat yang Mustahil bagi Allah Dan juga kena beretika sifat yang jaiz Ataupun harus bagi Allah Tiga benda yang nak suara kita di dalam wajar. Mungkin Harus ataupun jaiz Mungkin Dia nak ikut sebenarnya Mungkin-mungkin tu perkara yang mungkin bagi Allah. Jadi perkara ni tak wajib bagi Allah Mungkin. Mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin dia mungkin dia mungkin abang boleh buat bagi alamat akaun takus sekali macam contoh orang bagi rezeki ni. Wajib ke Allah bagi rezeki ni? Sekali yang anak bagi bagi rezeki dah itu tak wajib bagi Allah. Dia juga Allah masukkan orang Islam dalam dalam neraka supaya supaya masuk orang kafir dengan dia lah. tak wajib tak Sekali Allah nak masuk orang Islam Dengan itu ni. Sebab sekali macam tu tak mungkin keriang suka dia mah nak bebas bahasa kita kan tapi adalah satu Bukan muhadiah itu wajib tak boleh kata ah tak perlu satu boleh dua boleh ah itulah ni kan? itu wajib pengawal itu satu sebab selain yang wajib tu kan? dia ada satu naik sifat yang yang jaiz ataupun yang, yang harus bagi Allah maknanya boleh berbuat ataupun meninggalkan Allah nak hidupkan dia ke Allah nak matikan dia ke Allah nak beresihkan dia ke nak bergila dia ke nak bergila miskin ke nak bergila suka hati Allah itu sifat jahil sebenarnya tak wajib bagi Allah untuk menjadikan seseorang tu kaya benar-benar tak wajib suka hati Allah nak bergila miskin ke apa wajib bagi Allah untuk menghantar para rasul tak wajib Allah nak hantar-hantar hantar. ada perkara-perkara yang penting kita tu tak wajib bagi Allah tak? Harus Allah boleh Boleh Allah nak buat Boleh Allah tak nak buat Dia mengenai sifat jahis Ya ha? Allah perangkalan -perang, kita nak faham Tapi kalau yang wajib wajiblah Allah tu satu Wajib lah. Tak boleh ha, Allah satu boleh Dua boleh Tiga boleh Itu tak ada lah Itu wajib Allah tu lah. Allah berkena satu Wajib Dan mustahil Allah tu dua. Dan tiga dan sebegin Wajib bagi Allah tu satu dan mustahil oleh Allah dua dan seluruh nah, itu wajib lah, kan, terdengar dengan jais hmm. Lama, lah. hmm. ha. wajib sesyarnilah kita berhentikan bahawa Allah tu mempunyai sifat-sifat yang wajib Allah mempunyai sifat-sifat yang mustahil dan Allah mempunyai sifat-sifat yang jais Adapun pun seri perinci iaitu seorang berdikat dengan seluruh kepercayaan-kepercayaan yang disampaikan secara wahyu. Yang ini Seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat dan sebagainya. Yang mana ia harus, yang ini boleh diadakan dan boleh juga di diadakan bagi bagi hak Allah. Jadi sebut akal. Tetapi wajib disebut syarat. Kerana Allah SWT telah menyampaikan perkhabaran tersebut Dalam wahyunya yang mana kita wajib mencerjainya Selaku orang yang beriman kepada Allah SWT hmm. Secara akal remainya Allah itu boleh masukkan orang Islam dalam merata Secara akal roti Sebab Allah itu dia kalau dia, masukkan, kalau dia masukkan orang Islam dan dalam merata Macamnya Jangan dimasukkan orang kafir dan syurga Siapa nak mengalah Siapa yang berani protes? Bukumpul semua manusia itu yang Nak bergaduh dengan Allah nak, nak fight dengan Allah Tak puati dengan Allah Dalam orang yang kata Kalau Islam itu juga Tiba-tiba Islam itu bergaduh pula Tak puati dengan Allah Nak fight Boleh Akal berhenti Akal tak terima Maksudnya Tak budget pergi ambil benda tu Sukati ambil Setelahkan Tapi secara syarak Memang Allah dah kata Alhamdulillah Kalau beritahu Siapa yang pun amal baik Alhamdulillah Alhamdulillah Itu secara syarak Syarak lain Akal eh. lain nak berbuktikan Kerausahaan Allah Kehebatan Allah ni eh. Sekilin jalan ubah syarab pun boleh Saya nak akal lah Tapi secara syarat pula Allah lagi lah Takut buat baik lah Bapak ada Bapak baik tu Okey dia masuk pula Jenis-jenis makrifat, Ma'rifat Allah Ma'rifat ni mengenal eh? Mengenal Allah Pertama Ubat Banyak ni sampai lah sampai lah. Yang pertama al-ma'rifah al-haqiqiyyah. Yang ini mengenal Allah secara hakiki. Yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa Jadi makrifah hakiki ni Allah sajalah yang kenal diri dia, yang kenal zat dia, yang hanya Allah, Allah sajalah. Tidak ada selain Allah yang kenal akan zat Allah secara kiki itu, Menaikan Allah berwarna Hanya Allah sahaja yang kenal zat dia secara kiki Selain Allah tak kenal pun Allah secara kiki Takkan dapat kenal Allah secara kiki Takkan dapat kenal Allah secara Kalau dia dapat kenal Allah dia pun hebat juga Sesuatu yang hebat ni eh, Tidak akan dapat diketahui oleh sesuatu Menaikan dia pun sama ada dia kena Meski sama hebat ataupun lebih hebat Bang, ha, satu orang okay, ke kita apa yang paling dahsyat sekeli, paling hebat di dunia Bagi dah tu Ha? Ferrari Contoh lah, katakanlah, katakan je lah kan Ferrari paling hebat Jadi hanya orang yang tahu bawa Ferrari saja ni Yang pernah bawa Ferrari yang boleh tahu ni kehebatan Ferrari Kalau orang yang tak pernah bawa Ferrari, dia bawa kanci deh kenapa dia nak tahu kekakak ke, ke, betul Kita nak dapat nilai Ferrari tu macam mana boleh-boleh bawa kancil dia kaji macam mana pun dia fikir-fikir mana selagi dia tak bawa Ferrari itu dia tak, tak, tak dapat nak rasa macam mana kejibatan Ferrari tu bukan yang pakai smoker kenal tahu kejibatan Ferrari tu tak pernah nak kerja tu ni secara contoh lah kan? tapi dengan kita ni tak ada satu satu orang, tu, satu akal pun yang mampu sanggup untuk mengenal Allah secara kiri Allah kita kekal tu pun limited Macam mana nak kenal Allah secara kiri? Hanya Allah sajalah yang kenal di sini, izad di sini Jadi tak ada, tak ada seorang pun yang kenal Allah secara kiri kemanakan izad dia Nabi, even Nabi sebaik-baik kejadian pun tak dapat nak kenal Allah secara khiddi. Nabi pun hanya kenal Allah setakat mana yang Allah bagi ilmu kat dia, datang marifat Allah tu je ini dia beritahu yang pertama, hanya marifat terakhir, hanya Allah je tu, benar-benar yang kedua, marifat al-ainiyah iaitu marifat pengetahuan ahli syurga tentang Allah, sebalik-balik setelah melihat Allah dengan mata mereka ini ke puncak lah, bagi makhluk puncak dia kenal Allah tu ya. dekat syurga nanti dah juga lah kan orang-orang dah juga lah. Bila Allah sikapkan tabir yang menutup di antara masyarakat dengan zat Allah, Allah tu Allah tunjuk This is me I'm here Tengok Waktu tu nanti kita baru kenal Allah Secara ayin ni mata kita dalam dah cukup Bukan mata bernih Mata bernih memang nah, tak tengok-tengok Nampu silau silau tak ada, ya. Allah tu Mungkin lebih hebat lagi dia tunggu itu dekat syurga ni, bila Allah singkatkan tapi dia antara dia dengan makhluk dekat syurga ni, Semua semua makhluk akan tengok Allah secara ayinnya ayinul jatini ya, itu je tahap yang kita berdengar Allah. Allah, nampak zat Allah tu. kita kan kita semua akan tengok zat Allah nanti di syurga ni yang kita sembah, yang kita beribadah, yang kita terunggah kat dunia ni, yang kita penyari, yang kita jakin yang kita iman ni kita tak nampak eh. Besok dalam dunia kita akan nampak Allah akan singkat satu persatu hijab hadis hari kita tujuh hijab, ada yang ada 70 ribu hijab, hijab daripada Nur Hijab daripada kebelapan, hijab daripada Mungu merah, hijab daripada mungu putih Hijab daripada segala macam jenis hijab Allah akan singkat satu persatu Akan tampaklah Zatma yang maha indah Kita semua akan tengok Itu tahap marifat kita yang paling Hinggailah yang kita akan lakukan dalam syurga nanti Bukan sekarang Bukan sekarang Sekarang yang usahkan dengan kotaan itu eh? Cuma cuba nak tengok Allah kan Alhamdulillah kata tak mampu aku, Allah pun tak jadi dekat gunung Gunung hancur lah bo Gunung dengan kita Siapa buat? Gunung dengan kita siapa buat? Cukup tumbuh gunung ni lo Yang pecah tangan kita ke? Gunung undang yang untuk hebat pun masak bumi pun hancur lebur. Allahu oh, Allah berkat jadi sikit oh, dulu. Ini tak mampu je makhluk yang ada di dunia saya tak nanti nak, nak menghadap dekat Allah tu. Tapi di, dia di syurga nanti Allah akan suka roh lah. kita Allah akan bagi jasad yang spesial ni laju je bukan yang guna syam ni. Nantilah dia akan sebagai dari yang terkapur daripada daripada macam dan nanti ke syurga kelas ni akan diberi jasad yang lah nanti dekat juga untuk kita waktu tu kema, ada kemampuan untuk tengok wajah Allah. O wait wait Betul. Kita macam tu kan tengok Allah. Allah Tak sabar lagi. Eh. Nanti dekat sana dia yang dulu dalam timunan-timunan apa? Miss Kiburan Kasturi yang dibat-bibat perkara Allah tak boleh bayar dengan waktu tu Majlis itu special Yang mana Allah reveal himself Allah men menampakkan zat dia tu Majlis tu lah majlis yang paling keren sekali lah. Majlis yang paling keren sekali Waktu tu dan surga tu Yang Allah tampakkan zat dia kat kita ni Allah, Tak boleh nak bayang Itulah baling yang diperlu-lua oleh makhluk Allah Jam. dan semua orang setelah sikap zat semua. nampak zat Allah semua orang suju puluh, puluh, puluh ribu juta tahun lazat enak tak tahu nak bayar nak cakap benda, benda, benda, benda. sampai lepas tu balik syurga masing-masing isteri bila-bila tak kenal betul ke eh, ni abang pulang-pulang Nur daripada zat Allah tu terpancar dekat wajah kita Berubah jadi handsome Bertambah-tambah handsome Nah bila kita balik jumpa isteri kita kat syurga ni Nur yang sama terpancar ke dekat wajah isteri kita juga, Dan dia punya muka berubah jadi pertambah Alhamdulillah Cantik dia semakin cantik, semakin cantik. Allah apa lah man. Syurga berhenti kita Itu pun Pencipta syurga dalam mati kita Pencipta yang juga Sawa Dalam menjalani perintah Allah Terima kasih Allah Terus yang ketiga Al-Ma'rifah Al-Kashfiyah Al-Kashfiyah Kasyah Yaitu pengenalan para wali tentang Allah Subhanahu Wataala dengan menyiasat mata hati mereka di dunia. Ha. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah pembahasan dalam ilmu tasawuf. Ada makhluk-makhluk Allah di dunia ni, hamba-hamba Allah di dunia ni. Allah bagi dia satu benda yang dipanggil kasal. Yang mana hati dia basirah dia, hati basirah dia dapat nampak akan rasa lah, bukan nampak benar -benar rasa akan sifat-sifat Allah, kehadiran Allah tu ini Allah, Nabi, oleh-oleh Allah orang biasa tak dapat tapi bolehlah lah kena usaha boleh diusahakan benda ni kalau Allah nak pilih, Allah dia kalau Allah tak pilih, tunggulah kat sana nanti, makrifat ini lah memang bila dekat dunia lagi dia dah nampak Allah bukan nampak kan apabila dah, dah rasa dan kehadiran malam keibadan Allah ke kuasaannya dekat dia dah, dah rasalah. Buat rasa dia tak boleh nak ceritalah. Malam Yazuk orang yang rikh sampai tak pernah rasa tak akan tahu. Kita yang dah tahu ini kita malam pertama kita jumpa dekat budak umur 2 tahun kita wajib mana apa cerita tak akan faham. Betul? Ha orang yang dah kahwin malam pertama dia bersama dengan isteri dia, dia cerita dekat umur muda sebuah tahun ataupun 15 tahun dia tak ada tangan faham, so, dia tak akan rasa besok dia dah kahwin dia berkata oh ok ok ok, okay. sama je dengan wali-wali Allah yang, yang Allah bagi dia wasilah atau khashah kenal Allah hati pun tak ada cerita hanya orang dia sendiri, -sendiri dan dia sendiri tak tahu macam macamnya nak ungkapkan pasal Allah bagi setengah-setengah orang dekat dunia ini dalam dunia kalau berlaku lagi tapi kehidupan dia tak berlaku seratus peratus yakin dengan Allah seratus peratus dia taat seratus peratus dia tinggalkan darangan Allah dan seratus peratus diukit sunnah Nabi SAW orang macam ni Allah bagi. adapun dia mungkin bermaksiat itu pun ditakdirkan jadi Allah untuk dia jatuh ke maksiat tapi dia segera akan bertaubat mungkin dia mesina mungkin dia mancuni mungkin dia buat dosa besar juga inilah bagai tadi wei tu wali Allah ni pun akan buat dosa juga tapi Allah tak berikan dia tu jatuh ke lembah maksiat ke dosa supaya dia akan bertaubat Semakin dekat dia dengan Allah Tapi syariah ni termasuk nabi dia masuk tapi wali Allah ni berbeza juga. Tapi kejumpan ni penuh dengan syariat. Jangan kita semua orang gila jadilah dengan wali Allah. Sunnah. tak ada syariat dalam kehidupan dia tak ada ikut sunnah kalau macam mana dia bukan dia apa? hanya orang yang dalam kehidupan dia ada, ada syariat Allah, ikut sunnah Nabi cinta kepada Nabi ada kemungkinan dia ni wali Allah dan hanya wali saja yang kenal wali jauh hari jua yang mengenal manikau jadi saya tak kenal wali sebab saya bukan wali hanya wali saja yang kenal sebab wali dan maksud wali ni maknanya dia dikenal pula jadi kita, kita nak cari lah wali ni siapa dia dapat mendorong membimbing kita ke bawah. Kita kenal daripada Allah cuma wali ni ada beberapa jenis lah. ada setengah tu yang wali dia sendiri tak tahu dia wali dia sendiri tak tahu dia ada wali tapi dia wali Allah ada setengah tu wali yang kenal antara satu sama lain, sama wali dia kenal oh, ni, wali, wali. Oh, lah. dia kenal sesama ni dan ada jenai wali tu yang Allah tampakkan ciri-ciri kewalian Kepada orang awam ni. Dan benda jadi apa? Jadi sah eh? Jadi sah Bila dia dah mati Waktu hidup orang nampak orang nampak orang Ini wali Allah ni Tapi tak, tak tak berani nak kata apa Kita tak kenal tu wali Tepat dia mati baru tahu ini ni wali Allah Biasanya untuk ketiga tiga jenai wali ni kan wali-wali Allah ni ada yang menyendiri seorang-seorang kat gunung, kat hutan ada yang bercampur gaul dalam masyarakat macam-macam dia, dia ada macam-macam ketiga dia tu ni orang yang kenal Allah, ni ni yang, yang bahas benda yang ketiga tu, orang yang diberi ma'rifah Al-Kashfiyah Dikenal Allah dalam hati. ini adalah pembahasan dalam Ibu Tersawuf ha, dibaca Tersawuf keempat, ma'rifah Al-Burhaniyah ha, ni kita kan yaitu mengenal Allah SWT dengan bukti dan dalil secara akal. Inilah jenis pengenalan yang dibahaskan dalam ilmu akidah ataupun tauhid. Yang mana kita bawa yang bawa nak masuk ke peringkat yang keempat, ma'rifat. Nurhaniya nak kenal Allah melalui bukti-bukti, dalil-dalil naqli ataupun dalil-dalil aqli. Insya-Allah dah khatam kita naik ke kasyf, sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insya-Allah yang ketiga, yang kedua tu akan dapat semua dalam syurga tu. Cuma dia lah Masih depan, masih belakang Grandstand pu yang dekat dunia ni Betul-betul Semua-sungguh dapat Grandstand ni yang dapat tengok Allah tu eh, lah, eh, tak sama Yang tengok depan, kena belakang Eh, betul Jadi nak duduk depan, sahur depan kan Selalulah semangat sahur depan Nanti so, eh, besok, dekat, dekat boleh tengok Allah nanti Ya, ah, sahur depan lah Ini berhubah buat Nabi al pun nama biasa duduklah belaka-belaka ni boleh faja demo Allah wario tu munggil pasal ni itu cerita apa ni adakah boleh takleh dalam kita sambung lebih baik insya-Allah ada saudara Masalahan Muslimin, Muslimat. Tidak jawab, tidak jawab. Tidak jawab, tidak bosu. Jadi yang kita terangkan pasal mana, pasal yang sesuai dengan kita. Tak ada bacaan yang dimaksudkan. Saya ada kitab betul lagi, yang lebih detail, bahaslah ini. Kita kena kena tanya dengan orang itu Sebab dia Dia kecah lagi, yang ini bagi simple Tahap-tahap iman, tahap-tahap matifat -tahap Dia kecah lagi yang lebih detail dan lebih kukul-kukul Dia bagi kepada Nah Yang pertama Iman iman boleh Orang yang kenal Allah Ibu ikut, saya bagi, saya ini ikut Dia, Iman yang orang yang tidak berarasan Tidak memiliki ghalil Tidak memiliki argumen Hanya memiliki orang lain Tapi hatinya yakin dan jajan kepada Allah Dia percaya kepada Allah Bukit juga Bukit juga yeah. Bukit juga Bukit juga Bukit juga Banyaklah orang-orang Makmat umpit Caya lah Bukit juga Betul-betul ada buku pula Tentu pula Bagi orang yang macam ni Yang kedua Iman ilmu Iaitu Iman marifat Namalah Iman marifat eh? Orang seorang Mekalab Yang telah mengetahui dalil yang benar Namun belum Menjuali Iman dia dah belajar lah, dari-dari bukti Allah pun wujud tahu dia secara akal, secara ataupun Quran hadis dia tapi belum menjiwai, hanya tahu teori itu murul, iman ilmu, iman alimiyah yang ketiga, iman ian iaitu iman seorang yang disertai ma'rifat dan tasdik yang menjiwai sifat samak bahasa Allah sehingga jiwanya selalu merasa ditinggal oleh Allah beliau bina makam bunga abah. Ah ha, ini dia mereka. Dia, kan? dia dah tahu dari dari ciri-ciri Allah tu Maha mendengar Dan dia pun nak buat hashiah pun ni. Nak tengok ya. Ha, dia rasa dia pun dia rasa dia telah menerakan iman dia makrifat di dalam diri dia. Kita nuding. Yang keempat iman hak iaitu imannya seorang yang punya jiwa yang mendalam, artinya mampu menerobos ke makam musyahadah. Ha, ah ini dia. Ya. Dia nampaklah dia orang apa-apa yang apabila menyehat makhluk artinya tidak pada yang melihat melainkan ingat kepada yang menciptakan yang tingkatan iman ini disebut pula iman hakul jatim yang kontaknya dengan sifat betul-betul Allah ada, ada yang orang tengok lukisan kan dia tengok lukisan dia kan tengok medan terus dia cakap ni tengok lukisan, ingat pada dia, betul juga orang ni dia tengok apa saja makhluk Allah ni dia tak senyap lah tengok langit, tengok Allah, tengok pokok dengan Allah, tengok daun dengan Allah tengok bilik istri marah dengan Allah kena puji dengan Allah apa saja laut tak sedar dengan Allah, apa yang melaku semua dia bilik kepada Allah ha, ini tinggi sikit yang kelima iman hakikah iaitu iman yang mana-mana jiwa teramat dalam, dalam lagi kemakrifatannya yang luar biasa sehingga hatinya tidak ingat lagi kepada makhluk, ha, anak, kindak Tu lah Azul Al-Arabi Al-Laj Al-Allah Al tu nanti cepat dia ni tak tahulah dia ni apa ini sikit siapa orang dia ni begini. banyak lah ni. dia ingat Allah je dia ingat mana lain lah tak tahu saya pun dah beritahu ni. <laughs> pun dia ni dia pun tak rasa ni dia maknanya dia panak lah, dia tenggelam dia 24 jam dia. ingat Allah saja, tak pernah ingat saya Allah Yakinan iman ini hakikat ini nama. Ainul Yaqin, keadaannya majuzuk ini ditarik, majuzuk ini ditarik. kepada Alhamdulillah. Yang keenam imam hakikatul hakikah iaitu imannya para rasul hari hari ini hari musul tidak menarikan takbir. Balik nah, tinggal. Ya. Ini dia pak pecah duit. Kita nanti kita ni mana? Hah, kawan? Kita boleh nanti berubah-ubah kan kena kita setahap iman kadang-kadang berbohon dari iman ni yang zidu yang umpus iman tu bertambah dan berkurang bila iman meningkat je kan tahajun nak perakad terburang kan bila lemah kan, subuh pun tak sabun iman kuat je satu sebab tahu yang terjus juga iman tak kuat buka pun tak itu ukuran, lah, ukuran tak semestinya tapi ini salah satu dulu nak ukur iman kita kuat apalagi yang jenis-jenis tak ingat saya kat Allah kan begitu semayang Allah kebal je hmm. tak ingat ke ilmu guna payah macam mana anak murid dia tanya ni kau ni boleh pakai lah. <laughs> dia kata orang semayang ni berdua lima-lima grup lima, Orang yang sembahyang itu ni dibahagikan kepada 5 grup Yang pertama, orang yang semayang Kadang semayang, kadang tak semayang Kadang kodok, kadang betul lah Orang ni dia kata neraka Dia akan dibasuh dengan neraka dulu lah Kalau tak ampun Tapi betul kan masuk juga lah Yang kedua, dia panggil kata orang ni semayang 5 waktu di masjid Dia jaga Semayang dia tak nak tinggal tapi dia bila dia Angkat Allah akhbar, More than 50% Dia ingat selain Allah Dia ingat Allah juga dalam Tapi more than 50% Dia ingat selain Allah Orang oh, ni pun negara hmm. yang, yang ketiga Sama dengan yang kedua. Tapi more than 50% Dia ingat Allah Dia ingat Dia ingat-ingat pada dia Dia ingat-ingat pada dia Dia ingat-ingat Ha, mana yang lebih 50% dia ingat Allah yang ni dia kata gulungan kita ni tengok kalau Allah nak ampun ke dia, Allah ampun kalau Allah nak kiasa, maulah sini. Allah ni tak boleh, kita ingat setelah berada dia, tak boleh, pantang bagi Allah, kita menghadap bayangkanlah, kita menghadap Allah kita ingat bagi lain dan Allah nampak apa nak hati kita, macam kita simpan dengan, dengan kawan kita lah, simpan dengan isteri kita, ke, simpan dengan kita Tengah-tengah nak sembang tu Kita dua fikir benda lain Misalnya dia nampak apa yang kita fikir Misalnya lah Contohnya Kita tu kasyaf Kalau misalnya yeah, kawan kita tu kasyaf Kita sembang dia ni Tapi fikiran kita dia ingat perempuan lain Macam mana dia rasa Macam tu lah Allah Kita tengah semayang menghadap Allah Tapi hati kita ingat benda lain Allah cukup pantang benda Zahir dia sujud Kepala letak atas tanah Atas lantai Sujud Hati dia ingat benda lain Hadis tersebut innallaha ala allayanzuru ila suwarikum wa tisawikum walakin yanzuru ila sudurikum wa a'malikum. Wow. Wa sudurikum wa hati dan amalan tak boleh salah satu kena dua kalau au atau bolehlah hanya satu kena bawa surat beranak dan ic kena bawa dua kalau surat beranak atau ic salah satu awak nak bawa ke oh, kata lah tengok hati dan amalan kalau kita hanya buat amalan saja hati kita tak ada bersama dengan amalan tu pun apa-apa tak terima dosa mungkin terlepas lah tapi Allah sendiri tengok ya Allah, Allah yang tahu apa hati kita kan dia dah bayang bayang saya ini, ini wajah tu wajah tu Ay Allah aku hadapkan wajah aku kepada kau kan eh. tapi dia, dia ingat yang lain tak menafik besar tu. dan Allah sentiasa nampak apa dah tinggi ini golongan ni pun kan Mungkin yang ketiga ni Mungkin amat tak usah Enggak lah Golongan yang keempat Allahu Akbar sampai salam Satus peratus ingat Allah Ini baru dia kata Ma'jud ma alaih Barulah pahala semayang dia akan dapat Barulah dia, dia akan ditulis pahala semayang Yang Allah akan bagi ni Ini, Jadi, ini betul semayang Dan kelima Semayang setara para Nabi Hayang dia roh ini jatuh ke tanah Islam. Allahu akbar. Tenanglah. Yang hanyar pula tadi yang, yang, yang, yang roh tadi dah nama sahaja Allah. Rohlah batin. Tu Nabi kurang kelima. Kita yang di bawah. <tuh -tuh> saya beritahu nombor dua. Saya mahu nombor dua untuk akhirat juga. Kalau kita hina kayy punya, dia kau. Jadi, kita sudah lagi naik laut lagi. Kita akan kita tap tapas. Terjemah kita bacaan terjemah. ingat Allah. Itu bantuan-bantuan yang boleh membawa kita untuk kembali ingat kepada Allah. Tepat Tapi kita. itu bukan ingat Allah namanya. Ya. Nah, atau apa ingat? Jadi, ingat Allah dalam hati hanya ada Allah. Itulah itu semayang nak ingat Allah. Kalau dalam hati ini ada selain Allah. Garanti saya pun ini ingat Allah Semayang lah macam mana pun Kalau hati ini Ada cinta ingat Selain daripada Allah Semayang lah macam mana pun Tak akan ingat Allah Sebab so, waktu itulah Syaitan dia akan keluarkan Segala apa yang kita ingat hati Waktu semayang itulah dia akan keluarkan Waktu itu semayang dia Dia, dia kerasa-biasa saja dalam kita angka jawab Allah lah Waktu tu lah segala benda macam yang kita ingat sebenarnya orang-orang ikutan dia akan keluarkan Kata-kata itu cerita Kunci yang lama tak Yang hilang pun dalam tu lah semayang pun jumpa Kita ingat pun oh, lah ini, Tak payah hari ini duit Semua ingat waktu tu Ketan akan waktu tu lah dia akan Apa, apa yang akan nanti kan? Sebab tu semayang pun Tuan ke-11 senabian buang dulu dalam hati itu makhluk Nabi buang dulu dalam hati bila hati dah kosong, hanya ada Allah berpaksa, oh, Allah, berpaksa semayang hati ingat Allah tak mungkin kita hati kita akan ingat Allah, berpaksa semayang hati kita masih lagi ada cinta kepada duit cinta kepada kekayaan, cinta kepada harta, cinta kepada selain Allah ada dalam hati tu, tak mungkin semayang khusyuk tak mungkin, mustahil Cuma kita boleh-boleh praktikkanlah Kata Tasaw dalam semayang Memang kata tadi ajar Tasaw dalam semayang Bila baca wajah tu ha, Ingat macam ni Bila baca khlatiah habis ni Buat ingat macam ni Bila baca Setiap ayat tu Ingat macam ni betul tu bila Takbir ingat macam ni Bila rukuk Janganlah kita tu lah Kita buka kelah ayat Ayat ya, ya, dia cerita Betul-betul detail Macam mana semayang Sambil bertasawuf Sambil Menerapkan pahir dalam semayang Tu dia pergi detail Memang tak sempatlah kita nak pun Semua semayang tu tak, tak, tak, tak, tak, tak berkira dengan lain lah Kalau ikut ajaran Imam Ghazali dan Ahiyah Kita macam mana nak semayang Macam batin kita nak semayang Kekah aja macam mana cik, Terzahir kita nak semayang Angkat tangan, dukung pauli, rukung fiyat ni kan tak Tasawuf ni Ahiyah ni diajar macam mana Batin kita nak semayang bersama sama tengah buat terzahir tengah ada buku, tujuh, tengah ada baca ni, baca ni apa, aku ada rasa dalam hati tu sepanjang ni, dengan bahagian kalau kita buat dalam reka ni, silik-silik sikit lah, tersawur dan semayang ahiyah, aku baca ahiyah, ya abang jadi seorang tu berjaya menyentuhkan antara tersawur dengan reka praktikal bukan zahir dan semayang batin di mana semayang, macam mana tu batin semayang, kita ini Allah buat fikiran Siapa pernah semua hidup sekali je Semua hidup Daripada takbir sampai salam dia ingat Allah saja Tak ingat selain daripada Allah Daripada takbir sampai salam dia tak ingat selain Allah Hanya ingat Allah Angkat tangan Saya pernah pengalaman Saya Allah dia pernah Lepas <guluh> sekarang dia pernah Hati penuh dengan makhluk sekali semua hidup dapat rasa tu pun kita dah kita zaman sekarang zaman dulu jangankan sekali jika orang tanya kau, kau pernah tak dalam semayang kau ingat selain Allah kata, jangankan dalam semayang di luar semayang kau tak pernah ingat selain Allah ingat Allah saja tu yang di kolongan tadi yang mana yang panas tu je 24 je ingat Allah sahaja Dia faham betul maksud dia Dia untuk mengenal Allah Maksudnya dia fokuskan dia punya pemikiran Hati dia hanya untuk Allah lah. Boleh? Ha? Melayu ni aku tak nak ingat Selain Melayu aku tak nak ingat Boleh ada duit, boleh ada kekayaan Boleh ada apa saja Tapi mesti di luar hati Duit boleh ada berapa juta pun Tapi dalam poket yang ada dalam hati dalam bank boleh ada, dalam poket boleh ada Tapi jangan ada dalam hati Ada duit dalam hati, habis. tak akan dapat Ma'arifatullah tak akan dapat Imam Malik kaya, orang-orang mengatakan oh, kaya, Nani Usuliman pun kaya Ada harta banyak, Tapi ada lah hati dia Tak ada, kat luar ya? Kita hari ni tak ada pun luar Tapi dalam hati lah banyak, weh kalau Allah dapat Juta ni, kalau Allah dapat ni Kalau Allah dapat ni Belum ada gitu, kalau dah ada apa lagi Terus, mayang orang-orang muka lah tu so, apa lagi kita ni, kita ni penuh main betul? dengan televisyen je, dengan majalah-majalah ni dengan papan-papan iklan ni semua iklan iklankan tentang dunia tu, ni kereta tu, rumah ni harga sekian ni ni kena apa lah, tu macam-macam lah handphone tu ni, model terbaru, ni kehidupan ni, di bahagian atau ni semua lah semua mendakwah kepada selain Allah senangan, kemewahan yang mana kalau dibandingkan nikmat Allah yang bagi di syurga ni apa pun tak ada apa pun dengan syarat dengan dunia jangan terpengaruh dengan tu setak Allah saja lagi boleh ha inilah tauhid yang kita nak yang kita nak ni boleh? hati hanya ada Allah terkosong daripada segala selain Allah hati ya, hati tak mau ada ingat selain Allah di luar ni nak ada macam-macam, nak ada selu biji ke apa rumah selu biji ke apa pun, ambillah tapi jangan ada dalam hati hati hanya untuk Allah saja itu bahawa lah betul-betul orang yang hamba Allah, orang yang bertauhid, yang, yang murni yang sebetul-betul seter berperatus, bertauhid kepada Allah Allah tak nak benda lain Allah nak hati dia Dalam hati kau hanya ada aku saja Jangan ada selain daripada aku jangan ada. Dekat luar mana aku pun ambillah Nak kaya ke mana apa pun ambil Ambil Krishna rupa ke ambil. Tapi jangan letak dalam hati Hanya hati kau kosongkan Letak hanya aku saja Hanya Allah saja lah hati Itu yang maksud kita InsyaAllah kamu Alhamdulillah lagi berusaha kan, Allah tapi kalau dapat Wallahi, tak dapat benda tu tak tanya-tanya wali-wali Allah hidup aman damai, sentosa lah, makan pun tak iran lah satu sekali roti sekeping 25 makan 25. makan roti sekeping 25 hari sampai makanan pun dah tak seronok dah api dia seronok lah, eh. dia dah seronok lah dia dapat Allah nanti dia, dia Allah bagi kita kelazatan dan hati dia makanan pun dah tak dah tak penting lah hanya sekadar untuk menyambung hidup bagi tenaga tu cukup. kok sibuk dengan zikir kepada Allah tangan perengkau Allah ingat Allah dakwah masih kepada Allah mana hidup kita ni disibukkan hanya dengan Allah saja itu ya. je calon kan rabi'atulah da'wiyah kumpulan kan, wali Allah tu Hasan Basri binang ni pun dia tolak Hasan Basri itu siapa? betul tu, betul wali Allah besar pun dia tolak sebab cinta dia kepada Allah dia dapat kelazatan dia bercinta dengan Allah tu sampai tanpa seri binang pun dia tau lah Tanpa tu bukan jalan, -jalan orang tu Al-Fihazul Al-Fihazul Al-Fihazul dia nak beritahu perempuan lah ni Mereka eh, lagi kan Orang ni kalau dah kenal Allah ni dia, Allah, dia yang lazat dia, seronok dia tu Memang tak dengar dekat Apa juga keadaan yang menempah dia Tak ada, tak, tak, tak ubah apa sejap tu kerja malam bangun dating dengan Allah. Bila datang je malam kan. Semua so, no, apa? Kan, Inilah waktu untuk aku bersi CD dengan Allah. Sambil tu sembang rajut tu hang angin mohon bincang borak dating dengan Allah. Bila ke kasih kasih Allah. Kita ada ada ada awek, ada isteri kan. Bangun kahwin lah, tu isteri dia pula cantik sempurna solehah, kaini dan sebagainya kita pun cerita kena memang malam tak tidur nak bersama dengan isteri oh, boleh tak kata malam Ini orang yang wali-wali Allah ni kekasnya si Allah ni, malamlah waktu dia tunggu kan? malam gelap je, lepas isyak je selamat menang, ni lah masa untuk aku berseri gila ni dengan ya Allah tak pernah tidur 40 tahun semayang subuh dengan rudu, semayang isyak apa dia buat? kawin ni 40 tahun tak dapat pengasih ya, operasi mata. Itu dicerna Allah. Waktu malam nilah waktu yang memang dekat Allah. Siang-siang dia sibuk bekerja, malam okey dia. wali Allah. Besok selalu nak berduka dengan syurga, tengok orang dekat-dekat dengan nampaklah kan orang yang memang dia 40 ini kan orang ke dunia akan tengok dia ni macam lekeh lah baga apa tolak dunia, dia ni tolak dunia tak apa kan ni perkara yang berubah kaya cari dunia ni perkara yang berubah boleh kan, tanah mana pun nak cari boleh, berubah, tak tahu berubah, boleh nak kaya, berubah, boleh, kukuh boleh tapi orang-orang macam -orang ni, dia tak iri kan orang -orang. dia nampak dekat akhirat ni nak aku nak booking tempat aku nanti dekat Dekat majlis, dia stand dulu aku nak jumpa Allah Aku nak tunah apa yang depan sini Pas para-para pembina Dia nak tunah apa Memang Nabi kat depan sini lah Lepas tu Abu Akal Siddiq Punya punya punya, punya golongan-golongan Seperti ni yang akan ikut Abu Akal ni Yang memang iman, mantap Kenal rumah kota ni Yang duduk satu line dengan Abu Akal Siddiq Para-para syuhada akan Satu line dengan Hamzah dengan Abu Abu Khalid para yang berjuang ummi Allah ni ini pun special juga mungkinlah ulama ulama tak ada dia kan ataupun ulama ulama ni dekat betul satu naik dengan mak Punjab mak Jabal ni diketu pada ulama nanti hati nanti dekat sana nanti oh macam kalau kita tu kita punya pemikiran kita kau punya apa kita lah angan-angan kita ke akhirat apa yang jadi ni ke akhirat apa yang aku nak tahu nak tahu nak tahu macam mana sampai tu masa kita kat dunia ni tinggal kita aku lebih tahu jalan-jalan di akhirat lebih daripada jalan, jalan di muka bumi ni aku lebih tahu dorong-dorong di akhirat daripada dorong-dorong di muka bumi ni tak nak pergi ni kita nak pergi ni dan kita yang sekarang yang duduk dekat macam dunia sekarang dengan duduk ni dengan penat, dengan letih, dengan gantuk ni besok kita yang sama je akan duduk menghadap Allah SWT akan duduk dalam kubur akan duduk, akan berdiri di masyar akan akan, akan menghadap lagi kita, akan lintas surat dengan karakter dan perangai yang sama bukan kita esok jadi lain juga, tak ada, kita ni lagi kita ni yang macam ni kita, macam ni kita besok yang keadaan yang sama akan menghadap semua benda ni <SILEN> ada perasaan <SILEN> itu tu Zulazulat faham? ni lah vision kita, kuasa kita bukan senangat 20 ya, kuasa kita di akhirat Waktu tu sahabat bila kena tikam je, lepas tu dia orang beli Kaabah, demi Tuhan Kaabah aku dah berjaya Aku mencium bau syurga di Jabal Uhud. Nampak ayat tu. Satu sahabat nama ni Harithah. Yang dia tengah tidur dekat masjid Nabi datang Nabi hidung dia cues seperti tadi gitu wai Harithah. Baik paslah tayahan tu. Bagaimana kamu pergi pagi? Kita bangun pagi-pagi dengan iman yang mantap. Apa nak kata setiap sesuatu tu ada buktinya Apa bukti yang kau kata iman kau orang mentah Kata aku siang hari berkuasa tu guys Dan malam hari aku beribadat Tentang saja tu guys Dan aku dalam fikiran lainnya apa yang bernampak Ahli syurga sedang berziarah Antara tu sama-sama sama lain Dan aku nampak ahli senggara sedang menjirik Dan saya kata Kekalkan ke Kekalkanlah ke langkah dalam, dalam hidup Tentu Dengan kau tahu iman yang mantap dia dekat dunia ya, tapi fikirannya duduk gerakan akhirat fikirannya kan? tu buanglah secara ini sahabat sudah ayah namuk tu betul tahu dia ni jangan ini. ini yang kita nak ajar eh. bukan nak nak fight dengan nak dalil nak debat dengan ni tak guna itu buang masa ya. orang ahli takkan limin ataupun ahli-ahli ta'ir berdebat dengan dari daya, daya tentang hujah Allah di langit, tak di langit, Allah bertangan tak bertangan, bertepat, berdebat, bergaduh, berhujab bergaduh, berhujab, bergaduh tutup ber -ber -ber sana, putus sini perang-perang ahli fiqah berdebat ini bidang ah, ini tak bida'ah, ini sunat ini tak ada kuno, tak boleh, ini bidang ah, ini berdebat, tapi ahli kesawf kami sampai kepada Allah nah tak perlu nak berada, tak perlu berdebat berdebatlah buang pasal tentang bawahid ni, dali tu, dali ni, Allah katanya langit, tak langit nah, yang rekat lah ni debat ni kita mana tapi ahli tersawar ni, kami dah sampai kepada Allah tak perlu susah ni, cari, ikut satu mandat, ikut satu mandat, ikut ikut apa yang dia kata dengan Allah selebihnya fokus macam mana nak dekat dengan Allah macam mana nak dekat dengan Allah pernah kau berdebat tu, kau bagi satu juz pun, aku terus dekat dengan Allah untuk berdebat lagi-lagi lagi, makin jauh dengan Allah Ta'ala lah, lah, lah. menang ke, kalah ke, sama ke, dua-dua ke, mati ke, mati ke, mati ke mati pandai, dia buat macam-macam konon-konon ni hebat lah, hujah tu, hujah, hujah ni, ulamak tu kata macam ni, ulamak ni kata macam ni, Assalamualaikum, aku nak, nak, Allah dapat Allah, dapat Ya Ibadih Utolog ni, lagilah. Wahai hambaku, cari lah aku. Iza wajat tani jika kamu bertemu aku, wajat tak pindah saya, wajat tak Maka kau jumpa segala-galanya. Iza fakat tani jika kau kehilangan aku, fakat tak pindah saya, kau akan hilang masalah segala-galanya. Dapat lah, dapat segala-galanya. Kita dah dapat Allah nak nak, nak, nak bertemu, nak, nak berjumpa pada hadapan orang yang menjadi kacang. Dia sendiri Allah akan letakkan kegerunan dia dekat kita. Tak perlu kita bu, hujah manjang-manjang pun. Bila kita dah tegak dengan Allah, hati kita mantap berkenaan dengan Allah, tak payah cakap pun dengan dia, Assalamualaikum, dia boleh tengok kita, dia, dia takut lah. dan tutur al-mariam gramari yang bagateru ayat yang itu innalladziina aamanu wa 'amilus solihah saya jaalla Allahur rahmaan orang beriman betul-betul beriman dengan amal soleh yang Allah letakkan kasih sayang dalam hati dia orang tengok dia orang kasih pada dia orang tengok pada dia orang yang senang dengan dia orang yang suka dengan dia dan Allah letakkan ketakutan-ketakutan oleh musuh pada dia Allah yang letakkan rasa takut rasa segan musuh pada kita bukan sebab kita ni hebat orang takut kita-kita pada kita badang tahu pada orang takut ada. Allah yang letakkan ketakutan musuh kegerunan dalam hati sahabat ketika-ketika menarik cerita apa dia ada jadi kita fokuskan dengan iman, mantap dengan iman kita amal kita sungguh-sungguh, otomatik -sungguh, benda-benda ni semua akan hilang kebatilan-kebatilan kita semua tak perlu kita nak, saya jalan nak berdebat dengan orang nak peral, tak perlu antapkan iman kita, amal sungguh -sungguh. jadi kekasih Allah tengoklah, siapa okay. yang musuh dengan kasih Allah bermusuh dengan wali Allah kasih Allah, Allah Allah akan beristihahkan perang bila dah perang dengan Allah kira-kira lah siapa boleh menang dengan Allah jadi bila kita dah jadi kekasih Allah, siapa yang musuh kita berarti dia mengistihahkan perang dengan Allah jadi kita, Allah dah perang, mengistihahkan perang ni, ni kalah, ni tak tahu punah-punah dengan Allah jadi dah kalah jadi apa? Jadi hamba. Allah akan berhumbulkan diri kepada dia, Makhluk Jadi dia tak perlu nak fight-fight Nak berubah dengan gitu Usah dah iman kita sungguh-sungguh Amal sungguh-sungguh Belajar ilmu InsyaAllah jadi kasih Allah Kita aman bahagia Tak perlu lah nak Nak atapi orang, -orang macam ni Buang masa je InsyaAllah InsyaAllah InsyaAllah InsyaAllah Terima kasih kerana menonton! Maaf lah kalau saya Tak tahu lah saya. bagi saya inilah ada Tauhid Kita nak belajar Tauhid inilah ada Tauhid Kalau nak teori-teori, kita belajar sekejap teori Tapi itu bukan maksud lah sebenarnya Tauhid yang guna Saya punya style apa saya Tak lah Allah yang menghilang saya pun tak pernah nak cekap pun bagi TV pun dia dia pun cakap faham eh inilah tuan jadi kakasih Allah ingat kepada Allah cinta kepada Allah cari Allah dengan cinta ada satu cita ni sebab ya saya satu lagi cita lah cita Ayyaz dengan Sultan Mahmud kau dengar Sultan Mahmud ni dia ada satu khadim yang namanya Ayas special sayang sangat dengan Ayas ni Sampai menteri-menteri lain, jelas, semburu Jadi menteri-menteri lain teringat ini hati Bukan ada raja bersayang dengan dia sama selalu bersayang, kita orang menteri-menteri buat tugas-tugas Tapi, raja sama-mama dia bersayang lebih dia Jadi satu hari, selama nak buktikan kepada menteri-menteri bahawa Kenapa dia bersayang dekat Ayas Satu hari Dia kumpulkan menteri-menteri dia Dia panggil Ayas ni, duduk Dia kata, raja buat koman dan dia keluarkan satu, satu permata yang paling berharga dalam istana dia Dalam simpanan khasana dia Dia main dia keluarkan satu permata yang paling mahal Paling berharga Semua orang tahu permata tu memang Tak berdapat Memang kaya Okey Dia letakkan diri dan kata aku nak Korang semua dia panggil setiap seorang menteri Okey aku nak kau pecahkan mentera ni Panggil satu menteri Menteri itu datang dan dia menteri okay, tak, tengok, kan? Eh, dah tengoklah kan nak panggil menteri kedua Tu pecahkan Hancurkan Mereka rosakkan lah Mata tu Yang mahal tu Semua menteri tak sanggup nak buat Dah sekali dia panggil Ayas Ayas tak seseorang Ambil juga Ambil hammer Papa-papa dia hancur, tu Sampai menteri tu Lagi nak tahan Ayas Jangan bagi pecah Dua tu kan Tak sempat Dia ambil hammer Dia ketuk Hancur Bagi saya. Bagi tu Bagi tu Wajib tanya Susah Mereka tanya Why Ayas Kenapa kau pecah agama tu Mereka tak sanggup Dia kata Bagi aku lebih lebih penting daripada permata tu bagi aku perintah kau tu lebih penting daripada permata tu betul, kau suruh pecah-pecah lah sebab aku perintahan kau tak pandang orang mata tu seperti orang kau jadi fahamlah menteri-menteri tu bahawa kenapa ayah ni sayang insiden kedua insiden kedua raja pengkumpul lagi akan datang untuk buktikan bahawa Ayas ni memang disayang Beritahu, dia itu kumpul semua menteri-menteri kita. kata ok wahai menteri-menteri aku yang ada dalam istana sekarang siapa pegang aku saja dalam istana, istana ni benda tu jadi bilik dia semua harta-harta dah, dah, dah, dah susun ni dia dah susun semua harta semua letak dalam kan, istana dia kan. okay, siapa yang pegangnya benda tu benda tu jadi otomatik jadi bilik dia jadi semua orang menteri pun dah berubah. ada yang pegang tu, ada yang pegang ni, ada macam-macam kan ayah senyum dia dia lah apa tu Waktu ni semua dah pegang ni yang tak cukup pegang-pegang kaki, pegang macam-macam kan Kau nak, tapi pegang dia punya Jadi hanya sendiri dia buat dalam laur, dia duduk ya? Semua dah cakap, wahai Ayah, kau tak mahu kan? apa-apa kita tak pegang apa-apa pun Kita aku ada, aku nak pegang segera ni Tapi aku malu sikit nak pegang segera Boleh ke? Kan? Kata apa? Kalau kau -kala kata boleh aku pegang, kita aku nak pegang kau, wahai dia kita kalau aku pegang kau Kau jadi milik aku Jadi semua ni milik aku Nampak? nak, tak? Cerita? Jadi kita ni kalau dah pegang Allah Kita dah dapat Allah Seumur yang Allah punya ni Yang orang bagi kita Ini kita dah bobo-bobo oh, oh, Nak cari kekayaan Cari duit kan, Tak boleh-boleh kan? ni kita. Faham kan? Teriput Sampai lupa kepada Allah tapi kalau kita pegang Allah, kita dapat Allah Dapatlah segala-galanya Seperti yang Allah punya Dunia ni Allah punya semua Akhirat semua Allah punya, Ketika kita dah dapat Allah, jadi kerasi Allah atas lagi kita Faham kan kita? Allah mahalau Jadi Apa yang baik dari Allah SWT Apa yang tak baik itu dari saya lah Saya ampun, kepada Allah SWT Minta maaf pada sentuhan muslimin-muslimat Mudah-mudahan Allah bagi kita tauhid untuk kita dapat faham, amal dan sampaikan insya-Allah. Itu majlis yang dengan rasa tak berharap subhanallah